Den viktigaste aspekten av konspirationens makt och fortsatta existens är manipulationen av vårt medvetande. Sättet genom vilken en extremt liten minoritet kan kontrollera den stora majoriteten är framförallt genom manipulation av vårt medvetande och våra tankebanor. Genom att forma hur vi förstår världen samt våra individuella roller i världen så kan det kontrollera vårt beteende. Genom att forma vår uppfattning om hur man bör bete sig och vad som är socialt acceptabelt och önskvärt så styr man vårt beteende. Formandet av vår världsuppfattning sköts till stor del automatiskt då vi föds in i och växer upp i en redan befintlig kultur samt befintliga institutioner. Vårt beteende är i mångt och mycket en reflektion av den kultur och de institutioner som vi växer upp i. Genom kontroll av media så kontrollerar man kulturen och genom kontroll av politiken och pengarna så kontrollerar man även institutionerna. Så gott som alla funktioner i vårt samhälle är hierarkier och genom kontroll av toppen av dessa hierarkier så kontrollerar man de funktionerna. Den kultur och institutioner som vi växer upp i är resultatet av årtusenden av hierarkibygge och maktutövande. Kulturen och institutionerna har ständigt utvecklats mot att möjliggöra större och större hierarkier från städer till kungedömen till nationer. Den härskare eller den maktstruktur som kunnat bygga den största hierarkin har i regel även haft den största armén. Den kultur och institutioner som möjliggör största hierarkin möjliggör även den största armén. Det har varit de förutsättningar under vilka vårt samhälle utvecklats. Den maktstruktur som besitter den största armén använder i regel den armén för att säkra och utöka sin makt. Det med makt använder makt för att få mera makt. Det betyder att den största armén används till att upprätthålla och sprida den kultur och de institutioner som möjliggör fortsatt och utökad makt. Om vi ser kulturens och institutionernas utveckling och evolution som den starkes överlevnad, då är det just den kultur och de institutionerna som möjliggör den största armén som överlever och sprids. Den maktstruktur som lyckas bygga den största hierarkin är i regel den maktstruktur med mest kunskap om hur man bygger hierarkier, hur man får människor att lyda och rätta in sig i hierarkier. För det krävs att medborgarna uppfattar världen och sin roll i världen på ett sätt som gör att de rättar in sig i hierarkin. Maktstrukturen behöver en kultur och institutioner som formar medborgarna på så sätt att de rättar in sig i hierarkier där med begränsad insyn lyder order.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 Idag så är det tisdagen den 14 december 2021 och vi samlade Simon, Patrik, Jan-Erik Hansen och jag, Martin. Och idag så tänkte vi ha ett, ett avsnitt där vi fokuserar lite på Simon Schacks och Jan-Erik Hansens idéer. Att de uppdaterar oss som läget på deras respektive arenor. Och den jag tänkte börja med att fråga, det är ju Simon Schack då. Hur, hur är läget i Italien nu? Alltså det är väldigt intressant att höra med tanke på att det numera då är obligatoriskt att vara vaccinerad om man ska få jobba enligt vad vi får höra här i Sverige i alla fall. Men du kanske kan berätta med, med egna ord hur, du, hur det är. Ja, jag visst. Det är idag, precis idag så sa de att... Eh... Nu ska det vara obligatoriskt för alla lärare, skol, skollärare att vaccinera sig. Obligatoriskt. Annars så får de inte lära, annars så tappar de jobbet. Utan att bli betalda. Så Det är dagens nyhet i Italien. <skull> Och det som jag upplever här de här dagarna. Det är, jag, menar, jag har ju ingen tv men jag har radio. Så jag lyssnar på radio i köket eh, hela dagen. Hela jag har radio på i köket så när jag går förbi så lyssnar jag på Det är en, Jag har en radio som jag tycker om för att den har liksom 80-talsmusik och saker som jag tycker om i, i, i mina, mina gamla tider I, i, i musik. så de lägger på bra, bra musik men sen så har de de här nyhetssändningarna Den heter Radio 24 och Radio, radio 24 de har sådana alltså nyhetssändningar ibland eller hela dagen liksom, varje timme kanske. Och absolut varenda gång så startar de med covid. Nu är så så många mer infekterade. så, så många. Hela dagen och veckor efter veckor. har du på så här hela tiden? Alltså den här propagandan, om man, om man så vill liksom... Om man så vill tro på covid så är det i alla fall helt otroligt hur mycket de, de slänger på, på nyhetsändningarna Det är absolut varenda gång som jag hör nyhetssändningar starta. Så det kan också vara bara om covid. nyhetsändningen startar och slutar med covid-nyheter. Sen är det ingen annan nyhet i världen. Så, så, så är det nu. Och de då säger siffror och siffror och de pratar väldigt fort och säger ja oh, det är nu jättestor mycket mer varianter och omikron och blir ännu, ännu farligare hela tiden men var snäll att ta vacciner och sen när när, sen när, när medsändningarna tar slut så kan det vara också en reklam som kommer fram och det är en en, en en skön uh, röst av en flicka då, som säger Nu, uh, ta ta också, idag, i, detta året, ta influensavaccinet också. Den är, är bra för alla. Den, den, så att ni, ni, ni, ni you protect your, uh, your loved ones. Ta också influensavaccinet, inte bara covid-vaccinen men den här influensavaccinet och <laughs> årets influensa. Det reklamerar de också. Kort sagt, det är så att man har ju hört i det sista året, det har ju kommit fram att regeringen har lagt ut 50 eller 500 miljoner, jag vet inte, jättemånga pengar som de har delat ut till alla radion i Italien för att, för att propagandera covid. Det, det, det har väl liksom någonting kommit fram nu. Det var liksom secrets men det kom fram. Att de har blivit finansierade för att ha de, de här nyhetssändningarna. Så ligger, vi, så ligger det till nu. Mm. Det, de är betalda. Ja, men jag, jag tänker hur det är... Alla, alla små radier i hela, i hela Italien. Det är jättemånga radier i Italien. Va? Det är en stor network och jättemånga privata radio. De håller på så här hela tiden. Bara om de har fått pengar så gör de det. Men hur, hur ser det ut bland uh, dina vänner och så som, uh, som kanske jobbar i de här olika branscherna? Uh, är de, uh, går de med på att ta de här vaccinerna? Eller har jag, har ju de... Vänner. Ja, jag har ju vänner som lider väldigt mycket av detta. Vänner som inte vill ta sprutan. Och så då måste var, var, varannan dag göra en sån här test. Varannan dag. Och det kostar då lite pengar och så... Men varje 48 eller 72 timmar så måste de göra en test. För att kunna gå och arbeta. Och, och det är liksom höjden av stress. Inte sant? Och jag har ju några vänner som, som, som aldrig i livet ska, skulle ta sprutan Och de håller på så här. Om man måste jobba så måste de göra tester varannan dag. Så det är dramatiskt. Jag har ju tur som inte har, har, går på några jobb. Jag börjar hemifrån. Jag har ju smart working många år <laughs> Så Jag behöver inte detta men det är fruktansvärt Att höra detta men det som mest Jag tycker mest hemskt Just nu det är att de, de, de Trycker på att barn Barn ska nu sprutas in mellan fem och elva år Och det ska vara Också liksom Den startar nu snart I Italien med Medan fem och elva år så ska alla barn uh, Sprutas och det är ju absolut vansinnigt. Det, det är ju inga barn som har dött av covid i det fall fallet om man ska tro på covid. Så det, det är det värsta som, som händer just nu. Mm. Det här mm. barn, barnprogrammet. Precis. Hur ser det ut med motståndet då? Här, här i Sverige har vi lite mindre demonstrationer om man kan se ut i Europa men... I Europa är det ju lite värre i än vad vi har upplevt här än så länge. Men i Italien, hur ser det ut där med, med protester mot det här i Det är protester överallt. Det är jättemånga protester. Det är jättemånga protester, det måste jag säga. Och det är, det är fantastiskt hur de har bara liksom absolut undviket att visa det på tv. Men det är protester över hela Europa. Det har vi förstått i alla fall genom, tack vare internet men inte genom nyhetskanaler och här har det varit jättestora protester. det var liksom en protest i, i Rom, några veckor sedan i Circo Massimo som är en jättestor areal och den var helt, fullständigt fullt med människor och då skrev de i tiden ja det är 4 000 människor som demonstrerar 4 000. det var minst 100 000 människor som demonstrerar Mm. Och eh, de håller på så här: Man liksom, liksom förminska protesterna och, och så vidare. Mm. Så, det, mm. det är, det är så det är så bara uppenbart att de liksom bara. Mm. De gör allt, de gör mm. allt för att man, man, ska, man ska tro att det är bara jättefå som, mm. inte, som är emot detta. Men det, det låter ändå ganska hoppfullt att det är så många. Då tänker jag att. Det måste ju finnas en ganska många i sådana här kontrollerande yrken som polis och såna som ska upprätthålla de här konstiga lagarna som kanske kan se mellan mm. fingrarna då. Eller arbetsgivare som kanske inte heller. Eller hur, hur, är det, hur är den allmänna uppfattningen där? Är det att man vill fortsätta att lyda order, att det är statens ord, vår lag, eller, eller ser man lite tendenser till att, att folk kanske inte ja, lyder order längre? Du. Du nämnde polisen och det var ju en jätterolig sak som gick runt en vecka sen Att polisen hade blivit förbannade för att de som inte hade tagit sprutan de fick alltså äta ute från mensan. De fick inte äta tillsammans med de andra kollegorna. Och polisen då skrev till regeringen och sa det här kan ju inte gå framåt så här att vi inte skulle kunna äta tillsammans det så komiskt nästan men, men ja alltså det, det har var varit fråga att ja, är... lydnaden lid, uh, i, i samhället alltså vi har blivit skolade ända från skolan nu har de fram. Nu, nu ska man ha mask igen när man går på gatan det har blivit obligatoriskt säger de Ja. Men det är ju då som jättemånga som gör det. Det är absolut flertalet som, som alltså går runt med mask på gatan. Det är, inte, det är inte bara om man går in i byggare. De går runt, men om man åker runt i byarna här så har människor en mask på. De flesta. Och det, det har liksom nu. Det var ju så på början, men sen så. Så gick det bort, men nu har det blivit igen masktvång. Officiellt, säger de. Alltså, den lilla byn jag bor i utlöste liksom en kommuniké. Ja, nu från och med 6 december så är det masktvång igen. I, i Fräskäti, där jag bor. Så ja, när jag går ut på gatan så, så undrar jag liksom, så får jag liksom undra, tänk om någon stoppar mig nu. För att det är det. Mellan 400 eller 1000 euro i buds om de, om de tar det utan mask. Säger de på tidningarna. Ja, Men jag, jag har faktiskt haft, jag, på början ett år sedan så var det min vän Andrea som spelade gitarr med mig. Han blev stoppad, han gick in utan mask i en butik. Och det var en slags polis, eller ja, security man stoppar honom och uh, han fick betala 400 euro och han gjorde det mm. för att han sa jag vill ja jag var, jag var på jobbmission ja han, han jobbar för han jobbar med med, med med film och sånt och han var på med, med, med en team uppe i norditalien och han ville inte krångla så han betalade med samma med samma 400 euro bara för att han gick in utan mask i en butik mm. så så var det varit liksom Mm. Men, men, men sen är det ju att eh, ja, människor tappar jobbet bara. De får inte jobba längre. De får inte ens betalt längre om de vägrar. Mm. Och det blir, man kan inte få, <coughs> få någon A-kassa så heller utan man står helt eh, inkomstlös då. För att man inte vill ta ja som. alltså jag, jag, jag förstår inte ens en gång hur det detta fungerar liksom hur, hur kan det fungera i, i längden också jag menar ska det verkligen vara det, det är ju snack nu om att det är jättemånga m, sjuksköterskor och människor från i hälsovården som inte tar sputan och, och det, det blir problem med, med alltså i, i, i sjukhusen det är så många som inte tar spriten bara. Mm. Så jag vet inte hur de ska hantera detta i, i längden. Nej det blir ju nästan lite komiskt får man säga. Fast det är ju fruktansvärt det här som, som händer. Men på ett sätt så kan man ju tycka att det är bra som händer. För det visar ju liksom hur sjukt saker och ting är just nu. Va? Och, och, och jag menar det här som pågår då i Italien och... I Australien och ö, Österrike då där man har tagit liksom ett steg till i det här och ö, man börjar vägra människor att, att kunna tjäna sitt uppehälle då om de inte ö, tar den här injektionen av okända kemikalier då. Och, och så är det det här uttrycket då, no jab, no job. Mm. Men mm. man kan ju också säga no vax, no tax. <laughs> är ni med? De såg ju lite av den här grenen som de sitter på. För att jag menar, om, om människor inte får lov att ha ett, ett vanligt arbete då, tack vare det här. Jag menar, då kommer det ju att växa upp en, en skuggeekonomi, jag är helt övertygad om. Liksom. Mm. Och nej, så att det, det är liksom, jag menar, och det, och det är ju samma sak det här. Då, när de, jag vet inte hur mycket det har varit om det är i Europa. Uh, men i uh, uh, Jag vet att i, i stater i USA Så har det varit så att, att Barn får inte gå i skolan då Om de inte har vaccinerat sig va? Och då är det samma sak där då, att då får de ju inte den här viktiga indoktrineringen Som de behöver för att bli uh, Kuggar i I det här maskineriet då mm. Så uh, mm. det, det, är, det är ju det är Väldigt dubbelt Och det är, ja, man, men man det är man pressar ju många in att, att börja ifrågasätta saker nu i alla fall till en större skala för förlorar man sitt uppehälle och inte kan jobba då får man ju kanske fundera mig lite på vad, det, vad är det egentligen för samhälle man lever i och börja söka efter information kanske eller förhoppningen och sen så ansluta sig till de här demonstrationerna som börjar bli större och större då hörde hundratusen. Det är ju en otrolig siffra för en demonstration. Mm. Jo men precis. Det blir väl så att, man, att det är väl inte förrän man utsätts för någon, någon kris som man börjar ifrågasätta saker och ting. Och ofta så behövs det det va? Jag menar det, det är ju företrädesvis vaccinskadade och föräldrar till vaccinskadade barn som har, har förstått problematiken kring vaccinationen för de har satt sig in mm. i det ordentligt va? och kunnat se det här att det faktiskt uh, inte är uh, effektivt och säkert på det sättet man Nej, men det, det. Vi måste säga att det, vaccinerna är väldigt farliga. Här dör, det, här dör det verkligen människor som flugor. Alltså de, mm. de dör och sedan de började vaccinera tolvåringar som de började någon, någon månad sen så har tolvåringar och femtoåringar börjat dö. Mm. Och det, det får man veta genom lokala tidningar och sådär. Det säger de inte på tv såklart men det är så många nu så att det är liksom mm. inte är någon, någon tvivel längre. Mm. Det finns sådana sideffekter. Ja, det finns sådana dödliga side-effekter Om de inte är dödliga så är de också Ja det är ju inte en sidoeffekter. effekter om man ska tala klarspråk Simon utan det är ju den enda effekten Man kan förvänta sig eftersom uh -huh. den, den så att säga positiva effekten Den, den kan ju inte finnas ja, som, man har aldrig har vetenskapligt bekräftat att, att ja. de här smittsamma virusen existerar. Vad skulle du säga Martin? Uh, jo jag tänker där. Vi, vi har ju på att tugga hela tiden om att det finns ingen ökad dödlighet år 2020. Om man tittar på statistiken. Mm. Och nu pratar vi att det finns. Det är många som dör. Så att, då borde det ju i alla fall om stati statistiken är eh, att lita på när det gäller antal döda. Då borde ju den skjuta höjden nu. Om man tittar på de olika statistiska centralburna så har någon av er tittat där och Just, se vad det säger. Ja fast då skulle jag nog först vilja säga det Martin att det är inte alls så självklart att det är så många som dör mm. av vaccinerna. Mm. Utan det största problemet tror jag med vaccinerna det är att de skapar eh, att de skapar sjukdom kronisk sjukdom va? Alltså hjärtproblem ledverk, neurologiska skador jag tror faktiskt inte att eller, och man, kan, ja, man kan väl inte heller se det i statistiken att, att, att vaccinerna faktiskt handgriplingen dödar i så kan stor man, man omfattning mm. för, Vad sa du? Kan man stole på statistiken? Nej, nej, man får, jag, nej, nej för precis det. man kan ju inte lita på det heller men, men kan vara... jag vill liksom bara mm. jag vill bara liksom få ut den poängen att mm. eh, jag tror att det man främst vill åstadkomma med de här vaccinerna, det är sjukdom. Mm. Inte dödsfall. Va? kronisk sikt. Ja. ja, det var ju som någon uttryckte det. var att, Ja, det, det finns inga pengar i friska människor och det finns inte heller några pengar i döda människor. Utan pengarna finns precis mitt emellan. Va? Mm. Jag tror att behovet är pengar heller, det är problemet. Nej. Det är en dypare mörkare men... som ligger bak. Ja, precis. Men... Det som styr har några pengar, det tränger inte mer. Mm. Nej, precis. Alltså, jag bara säger, Det, det, alltså, det här med, med pengarna och få in pengar. För det får de ju faktiskt. De får in oerhörda summor på de här vaccinationerna och kontrakten de har, de har tvingat staten att skriva. Men det är precis som du säger, att det är ju liksom inte det yttersta. Alltså pengar för dem. Det är ju bara ett medel för de yeah. som de kontrollerar ju det monetära systemet. Det är ett medel att upprätthålla. Systemet Och den dolda diktaturen vi har va? Det Och då är det som ju är också En, en, en, en, ja, ja, precis, är en viktig vi komponent I systemet mm. Det är ju att hålla människor Lagom sjuka och varför då yes. Jo för att en frisk människa Kan tänka klart och ifrågasätta Saker En sjuk människa Har svårt att tänka klart och mm. vill bara en och, och är fokuserad på en sak Och det är hur, hur den ska bli frisk igen va Eller om mm. den har ett sjukt barn eller en sjuk anhörig så är den ju helt fokuserad på att, att hjälpa och försöka göra den personen frisk. Va? Så det mm. är ett sätt att, att få människor av banan, eller man ska uttrycka det då va? Mm. Fattigdom och, och, och sjukdom är, är en del av verktygsättet för att, att ha kontroll. Mm. Mm. Det skulle inte man ha det. Mm. Nej, jag, jag... Tror, jag tror människor, människor, människor kan jag bli sjuka bara av ångest. Yes. Det vet och, kan, du tänka dig, kan du tänka dig så många som har tagit en eller två uh, sprutor och nu plötsligt vaknar till och ser att spruten är farliga. De, de, de får de blir sjuka bara av ångest. Mm. Att de, de själva kanske blir sjuka. Det, men men det, jag, jag menar att det, det är ingen, ingen snack om att vaccinerna gör människor illa eller några få hundra dör. Men, men det är klart, det flesta är ju biverkningar som man. Ja, biverkningar som Patrick säger. Kvällningar. biverkningar då. Och jag menar, var det inte så att 80 000 hade blivit smälta i Sverige, Patrik om biverkningar. De flesta ja. är sjuka inte liksom. de dör inte men de blir dåliga. De Precis blir... va? Nu är, det, nu är det nästan 90 000 inkomna mm. rapporter om biverkningar till läkemedelsverket mm. och sen så finns det i dem uh, 300 dödsfall då va? Mm. Men då är det ju också så att, att jag menar vi ska göra klart för oss det att den här statistiken o, i, alltså de här siffrorna, det är ju ett oerhört tal i det. Och det är ett tal på flera sätt. Dels så är det så att, att de här alltså de flesta dödsfall som inträffar de kan ju inte, vill ju inte läkaren relatera till att du skulle ha någonting med vaccinationen att göra då. Det uppåt, alltså, om, om någon mm. dör två veckor liksom efter en vaccination va så, så tänker aldrig läkaren de... de Blandar inte in något att det skulle finnas någon misstanke att ha med vaccin att göra om inte kanske ja, väldigt få gör det eller om de anhöriga liksom trycker på och säger men vänta lite nu när den här vaccinerar sig faktiskt. Ja. Och det finns till och med exempel på när läkare har skrivit i journalen att det har varit en vaccinskada eller att, att, att, att ja dödsfallet eller skadan är relaterat till vaccinationen men, och, och skickat in detta till Läkemedelsverket men ändå så har det inte lyckats komma i deras statistik va mm. och sen är det också så, jag vet inte om jag sa det att alltså, Läkemedelsverket de har bara lyckats utreda 10% av de här nästan 90 000 eh, biverkningarna mm. och det, det är ju helt horribelt alltså så här, det det. så här har det varit i månader nu att läkemedelssäkerheten är på 10% utredningsgrad. Jag tänkte att vi skulle kunna låta Jan Erik berätta om läget i Norge innan vi går in i allmänna. Mm. Så Jan Erik, kan du berätta lite om situationen i, i Norge och vilka restriktioner ni står inför och hur det har varit historiskt sett och hur det är att leva i Norge i allmänhet? Nej, vi har mindre restriktioner än i Italien och på kontinenten så stort sett över tid. Men uh, uh, corona blev uppe uh, uh, det blev, det blev att det var färdigt 14 det var 14 oktober. Mm. Så då, då har vi haft ingen restriktioner sedan 14 oktober fram till uh, förra onsdag tror jag det var. Och så kommer den nya restriktionen och uh, midnatt till imorgon så blir det nya Mm. Vad innebär ja. de? Ja. Det är sämre. Jag finner att jag har det här. Det löser lite. här lite... i Italien läste jag att Norge någon månad sedan hade declassified covid som en vanlig influensa. Det var i oktober. Det var den stora, stora nyheten här i Italien och alla sa, oy, titta Norge... De är färdig, ja, det måste vara här. det var för det den här kommer inte vara länge, det är tid. Ja. Men nu i de här dagarna så hör man att yeah, i Norge så har det på att växa jättestort uh, surge av covid. Ja, det var för jag tror bara förra det har startat på nytt Ja, ja jag hörde på radion, uh, hur, på radion de, de pratar om nu kommer omikron, mikron, pratar om om i Norge då, det är ju den här nya varianten va? ja, men Och den de har, omikron är romomoranik förresten. Mm. Ja, just det, precis. Mm. Det, det, det, man kan mm. göra mycket av de här uh, uttrycken. Alltså. Det blir mm. uh, moronic och sen så delta och omikron. Det är en media control, ja. Vi det väldigt... Det är morsomt. Det är, <laughs> <Det> är morsomt. <laughs> ja, uh. Men uh, Roligt, alltså, det jag tänkte säga då, det, var, det är ju det att nu så... Uh, Mist eller nu tror man man har en prognos på att det ska bli 300 000 döda av omikron i Norge nu då. Ja, det är bara <här> ju en fantasi. Mm. Jag vet, det, det börjar ju bli så, så. Det blir verkligen... Jag kan läsa den sista beskedningen av Our Great Leaders ja. Uh, mm. den norska regeringen. så har är då Nationalråd natt till 15 december, så alltså natt till morgon. Privat och jämn social kontakt. Håll en meter avstånd till andra än de du bor med och tillsvarande nära. Undantag för barn i Barnhag och barnerskolor med utövelse av tjänster för barn och unga och sårbara grupper. Opfordring om max 10 gäster i tillägg till de du bor samman med. Max 20 gäster är en gång i lörd av julen i 25-tiden. <går> Barnevarnehagen och barneskolor kan ha besök från egen kohortklasseavdelning om det overstiger andra folk i gäster. Risikogrupper och uvaksinerte bör skjärme sig. Den är intressant. Risikogrupper och uvaksinerte bör skjärme sig. Den är inte helt god. Treffa andra utenhörs när det är möjligt. Redusera antal kontakter men inte isolera sig. Det är här. Uh, kollektivt anbefalt att unga bruk av kollektivtrafik för att komma sig till arrangemang krav om munnbind där man inte kan hålla en meter avstånd i taxi är det Om bruk av munnbind för både passagerare och förare. jag fick inte ta taxi för det jag var nekta mig att med taxin taxi så det gick på bussen jag går inte med munnbind krav om munnbind där man inte kan hålla en meters avstånd krav om smittevernfaglig Försvarlig drift i butiker, varumässor och mindre plikt till att registrera gäster som samtycker till det. No, Samtyckande är obligatoriskt. Krav till smittskyddsvänlig försvarlig drift restauranger och kaféer och ute liv. ska sörja för att alla kan hålla en meter avstånd till andra en utsåv husstandsmedlemmar och tillsvarande närvaro. Hur ska du kontrollera det här för oss? Mm. Så städer ska lika genomföra aktiviteter som allt innebär mindre avstånd mellan gästerna än en meter för exempel dansing är inte lov Säveringssteder ska sörja för smittevernet men du måste också passa på att det inte är för många det är inte definert det här. krav och munnbind där det inte är möjligt att hålla meter en unntak med en som sitter beboare. bordet <går> plikt att registrera gäster som tycker samtyklar det detta det är mm. ja. ja ja det listan kan göras lång det, ja och så du... det skänker förbudet så det, ja. det blir totalt förbud mot skänkning alkohol Så det, det, alla ute städer kommer att stänga i praxis mm. Mm. har du uh, alltså. ja. men något, något som rör mig just nu det, det nya som det första som liksom verkligen har rört mig det är att jag, jag kan inte ta buss eller tunnelbana längre för att jag, jag har inte green pass Mm. Mm. Så, så jag, jag, jag var ju vanligen Så tog jag inte bilen när jag skulle in till Rom Jag mm. bor ju utanför Rom va? I, <hör> i um, en liten by Utanför Rom Och det är mycket enklare Och, och, och snabbare Att vara att Och, och spara bensin Men det kan jag inte göra längre Mm -hmm. Det är vad var som liksom har rört mig mest. <laughs> du har det det nu är det rätt och slett. Ja. Andra Ja, jag jag bara väntar till att man inte får handla längre då på, på i. Det har utan, kommit en olanda. utan green pass. Ja. vad har det kommit någonstans Jan Erik? För har hört ett intervju med en kille därför där får det fick lov att gå och handla matist du inte har äh, papperen din i Lituania har jag hört så det, ja, det är det flera I, i, Vad heter det Lettawen? Lettawen ja. någonting oskjö. Mm. Mm. Ja, där ska det vara så också. Att man inte får handla i i matbutiker. Det helt enkelt så det är liksom helt äh, volontärt. Ja, men det är, men det är frivilligt att vaccinera sig, alltså, vi tvingar mm. ingen, men nej, äh... nej. Nej, nej, nej. <laughs> oj oj oj oj oj. Coercion by proxy. I av... mm. ja, det Nej, men... Det. Nej men Nej men... Nej men Jag bara upprepar en gång till. Alltså, barn ska inte vaccineras. Det, det är absolut vansinne. Va, va, vad ska de som vaccineras för? Om, om man så även tror på covid ja, så, så har ju covid klart, ja. inte tagit koll på något barn i två år. Det har inte varit några barn alls. Det har varit 0,000001 procent av av yngre människor. Vad är detta för något? Ja. Men hur, hur, what will it take for people, for most people to wake up? Men det här är ju bara trans alltihopa. Jag, jag säger någonting banalt nu men <laughs> ibland så får man... Nej, helt igen, nej. Ja. Mm. nej men jag håller... Jag, alltså det är det som gör mig mest... Uh illa tillmots i detta så är mm. det hur föräldrar låter sina barn utsättas mm. för det här. Mm. För att det är ju så, jag menar ett, ett barn kan ju inte ifrågasätta de misstag mm. som de vuxna eller föräldrar gör, utan de, de bara drabbas av dem. Till är det ju de, de får... barn i en tillstånd för föräldrarna i flera land. Ja, och den här lydnadskulturen då som vi, vi har, den, den förstör ju barnens liv och framtid va? De, de mm. ja, Nej, det, det är fruktansvärt alltså. Ja, det, det var ju vad som jag lider mest av. Mm. Jag har ju inga barn då, Så kanske... Det är Det är att vi inte har barn nu. Jag vet inte hur jag skulle reagera om om om, om, de, om, de, om, om de sa att mina barn ska nu vaccineras i skolan för att nu, nu gör de sådana här vaccin hubs in i skolan så att skolan är som liksom vaccinerar direkt barnen. Ja, man brukte till i militären också när det var mm. ja. Vi har också en militär. Vi har en militär general som. Mm som är fruktansvärt eh, ignorant gubbe mm. som uttalar sig ibland han säger, ja vi ska åka runt och vaccinera, vi ska till och med bruka militären om det behövs det Som jag Norge när du snackade om det i främorgen Militären ska hjälpa till att vaccinera mm. mm. mm. ja, det, det, det som detta gör hoppas jag gör klart men så är det ju tyvärr inte då men men jag menar det här, det här visar ju också hur, hur sjukt vårt samhälle har blivit i det här tänkandet med ja vi, vi ska ta in skatt då och sen så, så ska vi använda det till olika saker då för allas bästa. Men nu har det liksom blivit till en sån här situation då där, liksom där, man, där man tar över kontrollen och ansvaret då för barnen liksom och, och gör fullständigt galna saker då och som jag menar, det som verkligen fick mig och, det var ju när vi här i Sverige då, i alla fall i, i Västra och så fick vi hem en blankett som de, de hade maga också kallade den för samtyckesblankett mm. för barnvaccination då mm. Och så stod det så här va, om vårdnadshavare tackar nej, eller om inget samtycke lämnas innebär det att ditt barn inte kan vaccineras såvida barnet inte själv vill bli vaccinerad och bedöms av något sån mognad. Just det. Att den själv kan samtycka till vaccinationen. Va? Och det här är så fullständigt sjukt. Och jag, jag ringde faktiskt eh, några samtal till de här Västra och, och pratade med några människor och försökte liksom förklara hur hur tokigt detta är va jag försökte liksom hitta någon bra liknelse så man kan ju säga så här då att om jag då som förälder ja mitt barn vill gärna rida då va? ja så, så åker vi till en ridskola då så, så står vi där och pratar om att rida och allting känns jättebra då och plötsligt så rider det förbi ett barn på en häst barbacka och utan hjälm då och då frågar jag liksom den här ridläraren. Men vad var det där liksom? Jo men den senaste forskningen säger att det är bra att barnen eh, rider utan hjälm och utan sadel. Det är, för, för det här hjälmen det gör ingen nytta va? Det är bara de, de, kan, de kan slå sig mycket värre med hjälm och sådär. Jaha säger jag då. Men eh, det vill inte jag att mitt barn ska göra. Jag vill faktiskt att mitt barn ska, ska ha hjälm och sitta på en sadel. På ridskolan då va? Jaha, ja men då vet jag inte riktigt. För att du måste faktiskt skriva på en blankett här. Om ditt barn ska gå i den här ridskolan. Där du samtycker till att barnet får rida utan hjälm. Om du själv vill det va? Mm. Och då säger jag. Okej okay, men tack så mycket. Då åker jag hem med mitt barn och funderar på det här va? Så kan man åka till en annan ridskola. Där de har andra idéer om vad, hur man ska göra kring de här sakerna va? Är ni med? Att, men men det, har, det valet har man ju inte här va. Utan här har vi den här skolplikten va. Och här ska de här jävlarna. För att, för att de tycker att det är rätt att följa vissa rekommendationer. Mm. Så ska de frånta föräldrarna rätten över sina barn. Det, det är fullständigt sjukt alltså. Jag menar det är mycket som är sjukt. Men det här är liksom någonting som verkligen... Ja, har, har, har slått an hos mig då. Och sen är det också så att jag menar, De här FOM då, jag menar, det, det, det är så tråkigt alltså, det gör, Man gör det så lätt för dem För att Folkhälsomyndigheten De har ju bara utfärdat rekommendationer De har ju inte sagt att Regionerna ska göra så här Utan det har de ju hittat på själva Eftersom de följer rekommendationerna Mm. Men sen kan man ju hitta då, jag menar om man läser på lite om det här. Jag, menar, jag, jag har ju fattat det att, att hela jävla virologin och hela det här vaccinationen, det är ju ett jävla bedrägeri som har pågått under hela 1900-talet. Men även om man inte har fattat det, även om man är en läkare som, som tror på eh, den nuvarande medicinen då, så har ju de i alla fall fattat att det här med barnvaccinationen inte är någon bra idé. För att om man går och tittar på läkartidningen så är det inte så svårt att hitta en artikel där över 20 läkare skriver att barnvaccination det är mot beprövad erfarenhet och vetenskap. Va? Om man bara tittar på, på siffrorna så, så jag menar och då kan man ju också säga att det råder ju inget medicinsk konsensus i den här frågan. Nej. Uh, jag menar ja visst FOM de har, de har liksom utfärdat en rekommendation men jag menar efter ja nej, ja, det, det, är så, det är så sjukt inte <stans, <stans, <skull> <skull ja, äh, <skull> hur man än vänder och vrider på det Även om man tror på virus och man tror de här jävla vaccinerna Gör någon nytta mm. så, så är det helt sjukt alltså. Det är bara mm. vansinne just nu Och det är hemskt att se Alltså är det är ingen bevis för att Good theory Håller uh, uh, uh, uh, när i hela tats Nej nej visst Helt falskt <h prayers> Helt falskt Helt <The> falskt. Det finns har <The> Det var cirka 150 år Jajamän Observationer och experiment stöder inte germ theory Absolut inte. Nej, alltså. Allt experimenterat med det så har det varit misslyckat. Det är inte klart att bevisa smitta med något som helst. Nej. man måste titta på 1900-talet. Det var ingenting som var verkligt. Det gjorde bort i USA på. Det där ja, just det. De, de, de gjorde, de, de, gjorde många, det. Många, de gjorde många, faktiskt många eh, experiment eh, och studier. Yeah. I samband, i början på 1900-talet I med Spanska sjukan yes, Och de, kund, de lyckades ju inte Överföra influensa då Från en person yeah. till en annan Och de lät sjuka, hosta Friska i ansiktet då Det var ju några frivilliga från militären De lät dem dricka deras klägg De injicerade till och med och yeah. <laughs> Sjuka, in i yeah. friska Men, Men det, ingen, det, som, ingen det är ingen Och de, de, de blir aldrig men sen är det ju så då att man ska ju inte, man ska ju inte söka de svar som man inte vill ha. Va? så att Sen dess har man ju inte gjort den här typen av studier. Utan man bara, har ju bara haft ett antagande liksom att så här är det. Mm. Uh, och så har man ju byggt allting på det här felaktiga paradigmet då. Och det, och det som är då, alltså, det blir ju så att har man ett felaktigt paradigm mm. Ja men då kan man ju visa saker, då kan man ju tro saker som är helt galet va? För jag menar man kan ju säga det till exempel att du kan ju visa i en dubbelblind studie att människor som får antibiotika har mindre halsont. Alltså de blir fortare av med sitt halsont än människor som inte får antibiotika. Mm. Och då kan man ju tolka det som att, ja men vad bra, då, då gör ju antibiotikan människor friska. Nej. Nej, men det kan man, det, det, är det, det är ju ett antagande som man gör under det paradigmet då, att, att, att, att det funkar så va. Men om man har om man, om man fattar den här grejen att sjukdom, det är en ändamålsenlig utrensningsprocess som kroppen behöver genomföra. Och den medför vissa obehag mm. som att man kan få feber och bli trött och få ont i halsen. Va? Det är immunförsvaret som, som, som, som jobbar då. Ja egentligen ser inte immunförsvaret något bra namn på det heller då va. Men, men hur som helst va. Om det är en ändamålsenlig reaktion då va. Jag menar, det antibiotikan gör det är att den undertrycker de här symptomen eller den stör den här viktiga processen. Och det ser man ju också då på människor som får antibiotika att lite senare så kommer ju sjukdom tillbaka då va? Och då och det är det ofta värre än det, det var. Patisk medicin går ju på att undertrycka på att kroppen eh, eh, reparerar sig själv och det är, det är vansinnigt. Det är, ja men precis och det är, det är för man har det här det... galna paradigmet då. För istället ja. för att komma fram till det att oj fan det här var inte bra nu, nu stör vi. Nu har mm. vi stört eh, kroppens viktiga utrensningsprocesser här så att nu blir de ännu värre nästa gång liksom. Mm. Så, så tolkar jag mig så, nu har vi uppnått antibiotikaresistens här. Nu har vi mördarbakterier. Kommer man fram till istället då. Va, som inte antibiotikan rå på. För att nu är så kroppen så jävla förgiftad av antibiotikan också då. Va. Så att nu måste den. Nu, nu, nu undertrycks inte de här processerna ens av antibiotikan då. Va. Utan då fortsätter de. Och då, då har vi stött på mördarbakterier här då. Va. Kroppen lever i en symbios med bakterier. Det är för att hjälper, inte för att skada. Nej, exakt. Det är upp, Mm. Ja, visst, det är ju ett totalt liksom, omkastande av, av orsak och, och, och verkan då va? Jag menar det är ju som, jag menar bara för att man ser bränd, bara för att man ser brandmän vid eh, eldsvårdar så betyder det inte att brandmän orsakar bränder va? Helt korrekt. Mm. Och äh, bakteriernas äh, funktion för, för faller ju ha samma funktion då vid sjukdom mm. att de hjälper ju till att göra oss friska. Tänka på hygien och bra mat och sånt va? Ja, att proppa i de olika gifter då, det, det är mm. inte en bra, bra grej att göra då. Nej, det gör ont värre. Som, mm. som är en funktion till allopatisk medicin, utgångspunktet tror jag. Nej, men, men ingen, jag, ja, jag säger det ofta så här att det finns en positiv sak i allt det som händer nu. Det, det är ju det att människor börjar vakna till. Ja, det äh, känns. Vacciner. vacciner mm. Alla vacciner. För att jag visste ju inte menar, två, tre år sedan att jag hade inte läst någonting om vacciner och virologi och sånt. Men det har jag sett att pluggat i de sista två åren. Och det är ju bara att studera för att se hur Hela vaccinidén är en farlig sak. Menar, du, du, du, du, du injicerar äh, metaller och, och farliga saker i kroppen. Det, det är liksom inte, det är ingen naturlig sätt att, att äh, leka en människa. Och jag, jag har ju vänner som frågar mig, okej Simon, jag, jag, Simon, jag förstår att jag förstår att vacciner är farliga men hur ska vi, hur ska vi göra liksom för att få detta för att få människor att förstå det, det, enda, det enda svaret är att man måste plugga man måste läsa mm. det finns så många böcker som, som har liksom inte kommit fram då, inte ens i mitt liv jag har ju varit någon jag är någon som forskat i alla fall men jag har inte forskat i, i medicin men när jag har börjat forska medicin så är det lätt att hitta om man, man bara tar lite tid för sig. Att, att, att, att alla vacciner har haft hemska äh, sidoeffekter ja, som jag kallar dem. Men det, det, det är ingen, ingen, en, inte en enda vaccin som inte har haft problem. Och, och man, man, det finns ju människor som säger nu att menar, till och med cancer och, och, och massa olika allergier och sånt är orsakade av vaccinet. Och det tycker jag man ska titta in djupare på för att jag, jag tror det, det låter väldigt, väldigt eh, riktigt att i de, de sista 50 åren så har det ju kommit fram jättemånga nya eh, autism till exempel. Autism som är en stor fråga. Det, det är nu enormt många autistiska barn utav de, de, procenten av autistiska barn har gått upp i, i skyarna de, de sista 20 åren. Och, mm. och varför det? Jo, mest i Amerika. I Amerika, vet ni, vet ni att i Amerika om någon följer alla CDCs recommendations, om en, en förälder följer alla CDCs recommendations så kommer föräldern låta barnet ha 76 sprutor mellan 0 och 18 år. Mm. 76 vacciner. Eller sprutor och eh, liksom recalls och sånt. Det har jag läst på officiella sidor. Det är 76 sprutor som du ska ta om du, om du bor i Amerika och är mellan 0 och 18 år. Om du är 18 år och gammal så ska du alltså ha haft 76 sprutor i dig. Det är biologisk krigföring. Det, det, det, det det, det, man förstår varför Amerika är full med sjuka människor och jätte jätte obeser. Frukten chocka människor. Det är inte bara kosten, kosten. Nej. Det, det är också, det, jag tror det är mest vaccinerna som gör detta. En kombination av. av, av... Men jag tror, jag, jag kan ju inte bevisa det men jag, jag, jag, jag, jag råder människor att titta, titta in på detta. Menar, sen undrar jag Hur ska vi förmedla detta till fler människor Här sitter vi på en podd Med människor som tänker ungefär likadant Men hur ska vi förmedla detta Kan man Kan vi inte Försöka bli smartare Och få Få, liksom, få ut en formel till, till att i alla fall säga till människor Att de ska Titta djupare in i I, i denna branschen Alltså det, det snackar om överlevnad. Det snackar om att överleva längre. Det måste ju vara en, en sak som människor verkligen intresserade av. Inte bara säga att vi är konspirationsdeorister. Mm. Mm. Uh, ett, ett problem, Simon, det är ju det att, att uh, de här uh, sanningarna eller insikterna de, de blir ju så väldigt otäcka va? För att eh, om man ser det här med, med vaccination och, och, och sådana här grejer. Va? Att, jag menar, jag tror inte, det är ju inte svårt att, att se en, en, en stark korrelation tror jag, med antal vacciner och den här typen av sjukdomar då som autism och allergi och så vidare. Mm. Då, va? Och jag menar visst, och då får man ju liksom vara, säga då att, och det är ju det de säger hela tiden då, va? Att, att korrelation är inte ett orsakssamband då. Mm. Nej men då är det ju så Att man har ju aldrig genomfört Några ordentliga studier där man Ordentligt har undersökt Vad händer om vi vaccinerar En grupp människor och sen så vaccinerar Vi en, inte alls en annan grupp Människor, vad får vi då för Skillnad i sjukdomar och så vidare En sån studie gör man ju aldrig då va För mm. att det är ju inte en, en fråga Man vill ha ett svar på va mm. Men som sagt det, det Och, och Precis som du sa, Jan Unik, jag tror att liksom, alltså, det här är ju en attack på alla fronter, liksom. Jag, jag yeah. håller ju också med om det, Simon. Att jag tror att vaccinerna har en jättestor roll i det här. Va? För full att, spectrum dominance Ja, precis. För att, men vacciner är ju så att det är, ju precis som du säger också, Sumer att där har man ju ett antal gifter i de här vaccinerna, och då och det står ju faktiskt på bipaxeringen också. Då, va? Mm. Men då säger man att ja, de här är, de här är till för att konservera viruset och stimulera immunförsvaret då, de här gifterna va? Mm. och sen är de i så låga koncentrationer så att det inte är så farligt va? men det som är så eh, absurt med det då är att när man pratar om låga eh, koncentrationer då jämför man med, med eh, hur, hur mycket som är, är, är farligt att inta att, mm. att, att äta eller dricka men här skickar man ju in någonting direkt in i, i kroppen va. Mm. Man passer, för, för hela matsmedelsen. Det är ju gjort för att kunna hantera en viss mängd gift och sådär va. Det finns ju en, en, en väldigt slående jämförelse man kan göra. att jag menar Om du tar en snaps va. Ja då blir du lite lullig. Så, sen händer det inget mer va. Men om du tar den här snapsen och häller över den i en injektionsnål. <gör> och skickar in. Då tvärdör du va. Mm. Så att det är ju en väldigt stor skillnad på hur de här gifterna administreras då mm. det, det får man ju ha klart för sig då Men sen också det här att som du sa Jönnick Just det här att det är en attack på alla fronter va Och jag, jag ser ju också det att, att det finns andra faktorer som spelar in va Och det är ju den här sjuka dåliga kosten med, ja, det, det är för mycket spannmål, kolhydrater, eh, processade fetter, konserveringsmedel. Och sen så har vi tandkräm som är dopad med flår. Fluor är ju ett närgift, det vet man. Men så säger man att, ja, men i svaga konstationer, förstår ni, så är det bra för tänderna. <laughs> liksom. mm. Men, ja... Nej, så att det, det är ju liksom verkligen en attack på alla fronter. Men det, det blir ju väldigt otäckt. Det är ju det. Och, och, och människor, de, ja, de vill inte ha sanningar som är för otäcka. Va? Det blir för, då tar man hellre en, en lögn som ger tröst. va? Det, det är väldigt det är väldigt besvärande att det är så. För det, det skadar ju människor väldigt påtagligt nu då. Eftersom de ödelägger sin egen hälsa. Och det gör ju också att de, de får svårare att... Och tänka klart. Och se sådana här saker. Va? Och, det, och det är ju också en, en, en del av, av liksom ändamålet med det. Och jag tänker på det. Jag höll ju ett, ett föredrag här för några veckor sedan. Och det finns ju ett sådant här text som cirkulerar. Och jag kan ju inte säga om den stämmer eller om det är någon bara desinformation. Va? Men jag, jag tycker den är intressant. Och den kallas ju då för John D. Rockefeller's Masonic Creed. Men då vill jag säga att liksom de här figurerna Rockefeller och Bill Gates. Det är ju mest sådana här liksom figurer som de håller upp för oss. att vi ska ha någon specifik att hata då va. Mm. Det är ju liksom lite sådär. Men den här texten då. Då står det så här va. We will keep their lives short and their minds weak while pretending to do the opposite. We will use our knowledge of science and technology in subtle ways. So that they never see what is happening. We will use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water as well as in the air. They will be covered in poisons wherever they turn. The soft metals will make them lose their minds. We will promise to find a cure of our many funds and yet we will give them more poison. Chemical poisons will be absorbed through the skin of idiots who believe that certain hygiene and beauty products presented by great actors and musicians would bring eternal youth to their faces and bodies. <laughs> and through their thirsty and hungry mouths we would destroy their minds and systems of internal organs and reproduction. Mm. Ja, och så fortsätter det så. Men, um, ja. Tyvärr so. alltså. Nej, jag, jag, så, är, <laughs> så är det, så är det. Men jag, jag har ju bara levt uh, jag menar, vi har alla levt ungefär... Jag har levt ett halvt århundrad. <laughs> det är mm. ju ganska mycket i alla fall om man tänker på det. Och jag tycker jag kan känna... Det här är ju helt abstrakt som jag säger. Men jag, jag, jag känner jag känner på mig att... Att människor har blivit dummare. I, i, i, under åren. Alltså generellt. Dummare, alltså mindre mindre... Tänkande. Jag, jag, jag tror att när jag var 20 år gammal så tyckte jag att det var jättemånga intressanta människor att snacka med. Nu är det mycket mindre. Det, det är väldigt, väldigt svårt att förklara vad jag, vad jag menar nu. Men, men jag, jag, jag menar att de har faktiskt klarat att dumb down the populace i, på många sätt. Ja. Och, och det, det är ju liksom... Det är en helt annan panorama som jag ser nu runt omkring mig. Uh, det här är bara en helt personlig... Uh, ja, det är min känsla bara. Mm. Och, och det måste ju vara någonting... Varför? Man måste ju förstå varför har det hänt. Ja, det, det är var just Patrik det. Flår och andra saker och, och poisons. Jag, jag tror att det, det är någonting som vi måste... Vi måste tänka på att det, det är nu tid att förstå att vi måste gå tillbaka till det mer naturligt liv. Mm. Och, och det, det, det är liksom för mäns, men, hela mänskligheten måste tänka så, Precis. tänka bättre. Jag, jag tänkte kolla med Jan-Erik. Vad är dina tankar kring om den här, de, de, vad är, de här? arkitekternas plan med mänskligheten om, om vi tillåter den fortsätta. Alltså det ser väldigt illa ut nu. Det ser, ja, det ser ju väldigt, väldigt illa ut nu. Men hur eh, mer illa kan det bli? Vad, vad är det för mer friheter och sånt de kan ta ifrån oss och inskränka för att göra våra liv mer miserabla? <här� vara> ja, det är ju väldigt illa Vi blir väldigt Ja, i 15 Fifteen minute cities. Ja, att man borde och ja, alla, alla, alla borde i steg. digitala valuta kommer, kommer i, i play och vill ha ha 100% kontroll över allt du gör. ekonomin och hur du kan bruka pengarna din och vad du kan bruka pengarna på. Och hur länge pengarna din ska vara gjöldiga för det du går ut på data och då blir är nulla i nulla. Det, det, det, det, det, det, det, det är inte mörkt. Det mm. ser jag som är på horisonten Sverige Mm. ser du det mm. att uh, det finns en plan på att uh, minska jordens befolkning, hur, hur skulle det gå till mm. ja. kommer man ha uh, välde, de här... det byggs ju väldigt mycket i städerna nu och det är helt fullt med människor kommer det stå tomma spökstäder samtidigt i, i deras plan det kommer till att fjerna för överbyggelser regreening alltså back to nature, den del av agenda 2030 mm så de vill aldrig bypa folk inne i stortställena och, och, och sådär. Det är planen. Mm. Jag sa de här tingen för tio år sedan. När, uh, vi var i mars i fjol när det här blev införd. Då gjenkjente jag en gång att detta är agenda 21. En gång. Mm. Okay. För exempel i Norge så kunde inte du dra på din, din, din sommerstuga. Och när uh, pandemin kom för att de kommunerna som som äh, folk hade en stugorie, nej nej nej nej nej, det är stort risko, äh, vi kan inte hantera äh, äh, massa sjuka folk och bla, bla, bla, bla, blå, så de måste hela folk vara i städerna och vara äh, rädda och sådär, så det, det, det, det, det var ganska klart till från starten då, att det, det här är inte jag hänger inte på gubben, hänger inte på greppet här, att det är inte som de bum. Det är precis den del st st stora mm. lögnen, eller Nobel som uh, Platon skrev om i, uh, i uh, The Republic, en bok och som uh, ja. Mm. Men kommer de vara nöjda sen när de uh, har infört de här digitala valutorna och sånt med det jag tänker med injektionerna? Kommer det lugna ner sig, eller ska det fortsätta mm. det här med injektionerna? Jag kommer att vara till övrig tid med mina spådom. Mm. De, de kommer bara vara nöjda Martin. När vi inte äger någonting överhuvudtaget. Inklusive vår inte egen. Hade. Ja precis. Men, men, men, We will only be happy when you own nothing. Including your ja. health. The I right mean. to have <laughs> a health. Det kan jag säga Det någonting. Vad ska tryck? du inte vara heller? Ja. Patrik, här kan jag säga någonting som är en nyhet. Det har kommit ut nu en alltså på media att du får inte sälja ditt hus nu. Det är en climate change uh, hoax, va? Yes. Climate change. Du kan inte, snart kommer du inte få kunna sälja ditt hus om det inte är inne i en viss energy saving grade. Ja, alltså det finns... I Italien så är det alltså A, B, C, D, E, F, G. Yes. De, de olika kategorierna av... So plus A, plus. All, mm. 70% av alla hus i Italien är G. För att de är gamla hus. Yes. 70% av Italiens hus och mitt, mitt också. Det är ett gammalt hus. Mitt, mitt hus är från 1935. Så det, det, det är liksom G. Det är den lägsta energy saving class. Om du inte upgrade if you don't upgrade your house to uh, at least I, e, från G till E, uh, yeah. så so får du inte sälja ditt hus. Nej, no, det är samma i Norge. Mm -hmm. uh, är samma i Norge? Ja, yep. <laughs> <Okay. laughs> det är globalt där, Det är överallt. Oj, det visste <laughs> oh, jag inte. Jag trodde det var bara en ny sak i Italien. Nej, no, det, är, det, det kommer samtidigt här. Okej, okay, okay. så so mm, allting är globalt. faktiskt. Yep. Men uh, det är liksom, ja... Det, det det det det det det kommer de in med som idé för att det är för att i... folk bort från landsbygden och är inne i de stora du skulle inte få kunna region. sälja då det betyder också att du inte du, du, du är inte ägare av ditt eget hus faktiskt. Nej, det vill <laughs> det. Och bli, mm. blir noll. Nul, nul. ja. ja. Då blir då ja precis då är ditt hus värdet noll. ja Det är, ett värt, ett yes. det är flott. Fantastiskt va? Vilken ja, idé. <laughs> <laughs> det, det är helt dystopiskt hela Det är helt vansinnigt. Mm. Men det måste ju finnas en gräns för hur mycket människor tål av det här idiotinas alltså. funder. Mm, det majoriteten tror det. Ja, Gå med på allt. Ja. det ner. Gladiator allt Man har investerat så, så mycket i för den ja. ja, visst man har ju investerat så mycket i att uh, saker och ting ska vara som, uh, som man har blivit lärd i skolan så att det är väldigt svårt att mm. överge det då. Folk är förhållsesmässigt investerat i sina framföreställningar. Man kan väl säga det är nästan lite så där krast att den här generationen som vi har nu, den är rätt körd alltså. Yes. Det är de, de, det finns inget hopp va? och jag menar ett, ett kvitto på det det är ju hur många som har eh, låtit sina egna barn få eh, ja, icke-godkända kemikalier insprutade i sig va? Mm. Ja. Det, det är ju ett kvitto på det va? Men jag tror att på lite längre sikt så, så kommer vi nog att få en, en, en, ett, en motreaktion en slags upplysning eller, eller renässans. För att jag tror att många av de här lögnerna som vi sitter och pratar om nu, de kommer ju att komma ut så småningom. Va? Det är, alltså det, det som behöver hända det är ju att människor faktiskt kan ställa sig de frågor som, som de inte kan ställa sig idag. För att de, det, det ställer så mycket på sitt huvud, va? och det är ju därför de här stora lögnerna fungerar då liksom att, att om man. Om man ljuger stort och så får man alla lögnerna haka i varandra va? då, då blir det en del av människors verklighetsuppfattning mm. och då kan de liksom inte ifrågasätta dem för då måste de eh, ändra hela sin, sin världsbild då, och jag tänker på det liksom också att de här stora kontrollfaktorerna eller det som man gärna liksom fokuserar ljugandet kring då eller, man ska säga, eller den här propagandan då, eller lögnerna det är ju, det ser är det medicinen då det är ju jättebra att kunna hålla människor sjuka yep. och sen så är det ju då liksom media och utbildning och det är ju för att kunna hålla människor sjuka i sinnet kan man väl säga då att att media sprutar ur sig skräckpropaganda och, och mm. fake news. Det är psykologisk Sekunderskrikföring. Ja, om terrorister. Och, och Vi ska springa omkring och vara livrädda för varandra. Och att, att mm. någon galen terrorist ska Stranger spränga danger. någonting i luften när som helst. Va? Och sen ser du en annan grej, och det är ju det här med, som du var inne på, med det här med energin då va mm. Att det vill man ju också ha kontroll på. Jag, jag har funderat på det liksom. Dels är det ju så att. Jag menar, det har länge varit känt och det, det, och det finns ju studier på det att, att olja, det är ju inget fossil då. Det är inget fossilt bränsle, det, det, det kan inte ha sitt ursprung från uh, organisk materia va? En mm. geologisk process som producerar olja i jordskol. Ja precis, alltså mm. olja är ett flytande mineral. Yep. Och, det, och det är inte så svårt att ta reda på Alltså om man Det är lite svårt om man, om man gör sökningen i Google då, då får man inte så mycket kvitto på det va Men om man går till DuckDuckGo till exempel Och skriver in Oil is not a fossil fuel Abiotic heter det bara ganska... Ja precis, det är abiotisk det är typ på svenska. Alltså det har inte ett biologiskt ursprung då. Va? Så, att, mm. så att olja är ett mineral Som nybildas då Så att, så att det med, den, med att oljan ja. skulle vara en väldigt ändlig resurs, det, det är ju inget, uh, det, det stämmer ju inte, det ett fossil då va, men det är, ju, det är ju någonting som man väldigt gärna etablerar i propagandan då, det här med fossilt, fossilt, fossilt, man försöker ju säga det är så mycket som möjligt liksom, så att man ska skapa det intrycket då va. Och sen så har vi då det här med att, ja då har man liksom försökt att stoppar i andra änden då liksom att ja men vi kan inte använda oljan för då förstörs klimatet då, va? men man har ju inte ens bevisat att, att, att, att koldioxid är en växthusgas då, va? att den skulle kunna påverka klimatet på det sättet man, man hävdar att han gör och som man kallar alla som ifrågasätter för klimatförnekare då mm. Mm. Mm. Mm. men sen så det varit. jag tänkte komma in på som jag tycker är lite intressant som mm. jag har funderat en del kring jag du har ju kunnat konstatera Simon mm. att atombomberna är bullshit det är film det är bara det uh, är bara Hollywood en Hollywood spex i Kalifornien de har, de har aldrig, de har aldrig, de har aldrig eh, faktiskt gjort en tonbomb. De, de bara gjorde, gjorde tester som, som var filmade i studio och visade de här testerna och de skulle ha gjorts i, i små öar långt bort i Pacific mm. Islands där ingen okay. kunde se. Och det, har vi ju pratat om i, det har vi pratat mycket om i tidigare avsnitt då. Va? Ja, men, ja. men det är så det, det finns inga bekräftelser på Att, att några atomvapen existerar och Då får man ju fundera lite Då får man ju faktiskt ta nästa steg Och fundera lite kring det här med atomfysiken då. Mm. Hur rimlig verkar den va? Och den verkar ju inte så rimlig heller då. Och jag det men, är om jag man på tittar teori. på den här The Chicago Pile Och det här, va? Och hur de påstår att de, <laughs> de Kan åstadkomma det här med med, med krivning av uran. Va? Det är ju bara, bara teater, liksom. Det är fiktion Ja, det är mm. trams va? Och då får, ju, då får man ju faktiskt ta nästa steg också då och fundera på det här med, ja, men vad är kärnkraft då? Mm. Alltså, vad är det egentligen? Mm. Och då kan man ju, alltså en sak, och jag menar, det här är ju bara ren spekulation då. Men jag tycker att det, man, man, kan, man kan se en, en, en, en rimlighet i detta va att, För att det var nämligen så här att i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet Då snackar man faktiskt rätt mycket om att det här med fri energi Skulle inte vara så himla svårt att åstadkomma det finns. För att, Ja precis för vi har ju liksom en, en, en, en, ett medium omkring oss då som heter eten va mm, Och som du förmodligen är så att stjärn, det är vad stjärnorna förbränner va och den där processen att, så att säga, starta en konstgjord stjärna. Den är inte så svår att få igång. Och lyckas man göra det så konsumerar den bara den här allestädes finnandes va, Och så, och så skapar du strålningsenergi. Va? Och det kan man ju se då också att de här kärnkraftverken. De är ju liksom ja, de är ju ångmaskiner då. Va? Jag menar, de värmer vatten, säger de då med, med den här kärn Uh, uh, atomprocessen då va Och sen så Men, men och det man kan se då Under, under Liksom uh, 1900-talet va? Det var ju att man etablerade då Den här idén med nuclear Fysik och nuclear Energy och sen så sa man att Åh oh, det genererar jättefarlig strålning va? Och det är ju ganska smart då Om man vill hålla någonting hemligt va då kan man ju bygga ett kraftverk och sen så är det alla innersta rejaktorhärden där hemligheterna finns va. Dit kan ingen gå för där dör man av strålningen då va. Mm. Och det vet alla de som jobbar på kraftverket och, och sköter ångpannan då va och ser till att den inte kokar över och så va. Och skulle det hända något galet längst in i, i, i den här eh, energigenererande enheten då va? Ja då gör de ett snabbstopp och så ringer de på en sån här internationell kärnkraftstekniker då va. Så för han kommer att titta på det och han är väl frimurar och initierar då i de här ja. grejerna då. Så att hela det här med kärnfysiken och det. Och, och kärn, det kan faktiskt vara ett väldigt smart sätt att hemlighålla en... en, en Uh, uh, ja ett sätt att, att framställa energi direkt ur eten om man säger så som, som är liksom helt uh, som inte kräver några resurser överhuvudtaget då va? Men det är bara direkt, hur många kärnkraftverk har ni i Norden i Sverige och Norge Norge har ingen som producerar elektricitet. Mm. Sverige har väl någon få. Ja vi har hur väl många? två va eller vad, vad är det bara eller har man man har lagt ner något. Jag har, jag har faktiskt dålig reda på det där. Ja, ja nej, för Frankrike har ju många. Det är, det är, ja. Frankrike har det är mest Tyskland har det ja. var till det. Där. Tyskland. Men Italien så vet ni vad som hände i 1900. vad var det nu, 1985, kanske så. Så var det en referendum. De, de röstade emot kärnkraftverk. Och då vann, då sa alla människor att de inte vill ha de kärnkraftverken. Och då la, la de ner alla kärnkraftverk i Italien. Italien var den tredje största producenten av kärnkraft. Officiellt. I 80-talet. Så de la ner de här kärnkraftverkarna. Och de, men, men det är en som ligger inte långt från var jag bor. Nära havet här. Jag åkte förbi där ibland och det är jättemånga bilar i parkeringen och det, det fortsätter att fungera liksom, ser ut som men, men det ska ha liksom varit stängt många, många år sedan vad mm. de gör det nu vet jag inte men, men det var liksom en röstning de röstade mot kärnkraftverket och de sa nej vi vill inte ha dem mm. har, har ni hört om det? Nej jag har inte hört om det men jag, jag vet ju oh. att här på 80-talet så var det ju väldigt mycket om det här med kärnkraften och vi skulle också rösta om vi skulle ha någon kärnkraft här i Sverige då va? Och det, och det där tycker jag också, liksom, det, det är också en del i det här att man kan misstänka att det är något mysko det här med kärnkraft va? Jag menar, och det här med fysiken är ju ett enormt starkt indicer också på det. Men det är ju det här att, jag menar, vad får, får vi ha åsikter om, eller vad får vi liksom agera och protestera kring? Jo, men det är ju sånt som inte spelar någon roll egentligen. Och, och sånt som befäster propagandan. What? Var det inte din mamma som protesterade mot kärnkraftstället? men, hon mm. var en aktiv <laughs> mot kärnkraftsaktivist. Va? För att det är ju så att, liksom, så som det här framställs då, så är ju kärnkraft något väldigt farligt mm. som kan skapa olyckor. Och som, kan, som skapar Kärnavfall Som är mm, jättedyrt mm. Och jobbigt att ah, förvara Man måste förvara det i flera hundratusendals år Och det kostar ju massa pengar Och det sysselsätter ju politikerna Och det är väldigt mycket om det i I Sverige nu då va, Hur vi ska slutförvara eh, Det här mm. kärnbränslet då. Men jag är ju lite skeptisk till att Det finns så mycket Jättefarligt eh, kärnavfall då, Utan det är väl ytterligare en sån här pengar sänka för skattemedel då, precis som mm. eh, NASA och eh, diverse andra bedrägerier då. Mm. Så, ja. Men du vet det, det var ju, det var ju den här Galen, Galen Windsor, en gubbe som hade jobbat i Sjönkraftverks, eh, sa han. Man, man vet ju inte om han var en controlled opposition eller inte, men han, han, han gjorde ju seminarier där han berättade att eh, jag jobbar i kärnkraftsfärg. Jag till och med badade i vattnet i Cooling Water. Han badade i Cooling Water av kärnkraftsfärg. Galen Winslow kan ni kanske hitta fortfarande på YouTube. Jo, men Bad. Jag känner igen det där. Jag har sett mm. en sån video. Men det är precis som du säger att han kan väldigt väl vara ett kontrollerat motstånd för det han gjorde där i sina videor. Mm. Han, han befäste ju själva kärnfysiken. va. Att, ja, jag okay. Han, ja. han, han åkte runt i Amerika i 80-talet och berättade detta. Att det är bara en fullständig hoax. Kärnkraft. Nej, nej, inte fullständig hoax, säger man. Ja, alltså, alltså... Det han säger jo, är ju att, alltså, inte, alltså att, att det inte han, genererade farlig strålning. Nej, just det. Han hade han liksom uh, uraniumbitar som man, uh, som man visade framför publiken att, att de, ja, Den här gnistan som jag gör nu med de här två sterarna skulle egentligen avdöda allihop i 50 km metersk omkrets. omkrets. Mm. Ja, och så vidare. Men jag menar, det, här med, det här med kärnkraft, det, det, det har vi liksom inte riktigt sett ut ännu. Uh, hur färskt det är, eller om det är färskt, men... Problemet är att atombomben kan vi ju, har ju bevisats, tror jag, att det var en, en, en, en, en, en hoax. Mm. Atombomben har ju liksom... Ingen strålning bevisats. i Nagasaki och Hiroshima. Det, det har bevisats på så många sätt. Mm. Att, att det fanns... Det var en, en, Hiroshima, och Hiroshima har några få bilder av uh, The Destruction det ser ut precis som, uh, som Tokyo som blev bombarderad med B-29 flyg. Eller mm, Hamburg. Firebombs. Napalm. Yes. Uh, yes. Samma sak. Så att Hiroshima Nagasaki har inte ett stort hål mm. i mitten. Det skulle ju vara ett, ett stort krater stor i mitten av Hiroshima Nagasaki Det finns inte. Men jag menar... Det, det, det var ju, men om jag tänker på det så är det en absolut genialisk idé att säga Ja, vi har en bomb, en enda, enda bomb som kan förstöra en helt, helt uh, a whole city med en enda bomb. Va? Genialisk idé. Va? så att uh, Den som inte har den bomben, den, den kan inte regera längre på den här världen. Så de hittade på atombomben. Ett, ett, de, mm. de, de tio stora vetenskapsbännena som var alltså i, i Chicago. Jag vet inte om ni har läst min artikel om uh, the Chicago Pile. <coughs> Men det var ju tio stora. Alltså Oppenheimer, Szilard, Fermi och sådana. Nio, utav, åtta ut, utav tio var, var judar. Och de gjorde alltså en experiment i under eh, jorden i en, i en squash court, En gammal squash som var abandoned squash court. Squash, alltså man vet man spelar squash. Mm. Oh. Tennis. Ja. Och det skulle varit, de hade alltså byggt en Chicago pile med grafen. De hade gjort en grafen pyramid en pyramid liksom, ungefär. Uh, och där skulle de då ha gjort den första... Um, atomic Chain Reaction. Och hela historien är så... <laughs> komisk faktiskt. För att uh, det, det är ju om att uh, Fermi, uh, Fermi... Fermi... Eriko Fermi var er Italien's största... Det mest kända vetenskapsbännen i fysik i Italien. Han skulle då ha liksom upptäckte den, den första chain reaction i Chicago. Det finns några små korta filmsnuttar svart och vita väldigt väldigt say looking um, där Fermi skjuter in några stavar in i den uh, pyramiden och så drar de ut och så ser säger han oh, nu kommer det snart till att hända chain reaction. Och men, men sen, as the story goes, så so när han nästan hade klarat att, att, att, att, att, att, att få en chain reaction, så so sa han Colleagues, it's, it's lunch time. Let's go for lunch. Och så stoppar de, precis när det skulle hända då. För att han var italiensk. Och, och lunch är ju sacred för italienare. Så att de gick åt lunch och sen på eftermiddag så gick de tillbaka. Och så klarar de då att få en, en, en första chain reaction. Det, det är liksom sagan som de berättar. Men det finns inga bilder av denna Chicago Pile. Men det finns ritningar. Mm. Och det finns en ritning av Chicago Pile som inte är en pyramid. nog. Det ser ut som en sån här marionettteater som man har in, i, i Napoli. Alltså en teater det är marionettet. Jag vet inte om ni vet om marionettet. Det är sådana där figurer som... Hur kan man förklara det på svenska? Patrik, hjälp mig. Jag heter marionettet. Det marionette alltså dockteater. Dockteater, ja. Ja, det finns ritningar då som ska officiellt visa vad som hade där i den skåskorten undergrounds. <skar> Och sen så när de hade klarat att uppnå <h> den <Standby> första Shane Reaction så gjorde <skar> de en, en, en, en, en um, de skålade med Chianti, med en fiasko av Chianti. Och fiasko i italienska betyder, uh, fiasko betyder, it didn't uh, work. Fiasko betyder Va? fiasko. Det var på norska. Mm, som man... Vet ni vad, vad fjatsko betyder? Ja, absolut. Ja. Ja. De, det är en, hel, det är en sån här jewish humor de har hållit med. Alltså, de, de de har berättat detta uh, första chain reaction av atom, uh, atomer uh, som, en, som en vits. Det är en vits som, som vi kan alltså läsa i böckerna. Och, mm. och, och, och, men det är ju ingen som läser detta idag. Det är bara sådana som liksom tittar djupare in på vad som har blivit skrivit. Ja, och den. sen var det väl så också, Simon, att de här fjaskoflaskorna de, de återkommer i månlandningen också, va? Där, där ja. skolade man också i fjasko. <laughs> de ja, med ja, sig ja, några, ja, Några vinflaskor på... de hade med kanti samma, Fjanski, samma ja. kanti fjaskos på äh, den första Apollo. Ja. De hade små, små fjaskoflaskor. Och det har jag på en bok som, som, som kom ut några månader efter i Italien här i 1969. Jag, ja, boken, det jag bild, alltså att... har bilder på att de, de, att de säger... hade med sig fiaskoflasker till månen. Alltså. Ja. Att, ja. ja. Ja. De visade, ja, visade kosten som de hade. Det var de ja. water, Och det var bland annat en fiaskoflaska av kantil. <laughs> Men jag, jag vill bara säga det också, liksom det här att den, den liksom lite poängen som jag är ute efter kring det här med, med kärn, kärnkraft och vad det kan tänkas vara. då va? Och det är ju liksom också ett mönster man kan se att när de ljuger så ljuger de gärna 180 grader. Då, va? För att om man börjar titta på det här med fysik så börjar man ju se det att, när man snälla någon, det måste ju finnas eter och så vidare. då va? Att, att den här kvantfysiken där man, där man inte erkänner eten det är ju bara trams då man, man, man påstår att ljus och elektromagnetism inte skulle vara en vågrörelse genom ett medium då trots att experimenten bekräftar det då va? Mm. och det man kan se då alltså. det är ju det att i kärnfysiken så försöker man framställa det som att man kan få stora mängder energi genom att klyva de tyngsta grundämnena alltså de här uh, uran och plutonium och så de är ju jättetunga grundämnen va mm. men den här uh, eterfysiken och, och det här med fri energi och det här va, det handlar ju om att man omvandlar de allra lättaste grundämnena för det är ju i så fall det eten Eva, alltså eter är ju då gaser som är lättare en, en helium och väte va mm. de, de är så flyktiga i nätta Så att vi har, vi har svårt, svårt att förstå att de finns där va? Men de är alldeles närvarande Och det är de då som i en process Omvandlas till energi och tyngre grundämnen va Och det tycker mm. jag är lite intressant Att den här lögnen man har då kring kärnfysik Eller ja om det nu är en lög Eller med den här misstänkta lögnen va? Det är ju det att där handlar det om de tyngsta grundämnena som man gör något eh, energiframställande av Men egentligen så handlar det om de lättaste grundämndena mm. Så det är ju liksom det 180 grader va? Och, liksom, och sen är det ju också det här med All den här desinformationen Och alla halvsanningarna som finns då, För som sagt, jag har tittat på han, den här farbron som, som säger att plutonium är inte farligt Och uranium är inte heller och sådär Men han säger fortfarande ju liksom, fortfarande Sätter ju inte kärnfysiken som sådan. Och det är ju lite liknande, ja, men det är ett, ett, ett mönster som man kan se i det här med, med corona också då, att vi har massa läkare. Det är ju inte säkert att de inte tror på vad det är de står och säger, men det stämmer ju inte va. Men de står ju och säger så här att, ja nej de här vaccinerna fungerar inte, men det finns ivermectin eller mm. någonting då, chloroquine eller vad de kallar det då va. Ja, men, det är, men... hjälper mot corona. Och då har man ju liksom i att avslöja någonting så, så ljuger man ju ändå va Och det är väldigt vanligt förekommande Ja Simon Jag ville säga att du hoppar lite från en sak till en annan jättefort. Nej det gjorde jag inte Jag försökte bara ge en Jag vill bara jag vill En liten parentes Kan jag göra en parentes Om eten Eten Eten är ju det som Einstein sa Einstein Den största vetenskapsmannen i världen han sa att det finns inte. Det finns ingen äte. Därför bör vissa saker som vi inte förstår i rymden. Ja, jag menar så här. Det kom på, jag kom på detta just nu. Om Einstein hade varit en fisk i, i, i, i, i vattnet, i sjön, i, i, uh, in the ocean, ja? så hade Einstein då sagt det finns inget vatten. Einstein ja, är samma som det är samma som Einstein sa till oss. Om man hade varit en fisk så hade det varit en fisk som sa det finns inget vatten runt omkring oss. Precis samma. Det, det, ja, som, det är ett det sånt kallat var... uttryck, Simon. Det var inte fiskarna som upptäckte vatten. Nej. Nej. Men, men för att, eftersom det var vissa oförklarliga saker för att Ja, det har ju att göra med våran solsystem och varför ljuset, be, ljuset de menar att ljuset behärskar sig på ett konstigt sätt och Einstein sa att ja, Mercurius den den, den, den den har en konstig gång för att ljuset ja, i alla fall vi, vi kan inte gå in i det men, men Einstein var bara en som liksom sa nej, det finns ingenting alls som vi, kan, vi kan inte mäta, vi kan inte we cannot judge the, the speed of, of, of, of, of Earth. För att det var ju så att eh, världen skulle åka runt solen, sa de i många år. Och, och det, det, det har ju nu, jag tror jag har bevisat att det inte är så. Eh, världen skulle åka runt solen i 120 000 km timmen <hör> Och man kan inte mäta den farten för att det finns ingen eter enligt Einstein. Einstein sa nej, vi har ingenting vi kan veta med för att vi ingen eter. eter. är bara, som du sa, en mycket lättare gas än, än både vete och helium. Och det är någonting som inte vi förstår. Men vi lever i eter. Absolut. Det var en känsla sin jobb att ifrån fysiken och det blev ifrån alla fysik- läroböcker. Vi lever i eter. Ja visst, men... Ja vi visst, precis eten. som du sa Simon att fiskar, de är inte medvetna om vatten va? Och vi är inte medvetna om eten även om vi <laughs> lever i den. Precis, det var det jag menar. De är inte medvetna om det, fiskarna. Samma som vi inte är medvetna om vad vi lever i. Ja, ja det... Nej, och sen en annan sån här mm. intressant grej med, med eten och, och kvantfysiken och det här alltså som blir ytterligare ett exempel på hur sjuk Vetenskapen är då För att i kvantfysiken Då så finns det ju då Har man ett experiment som Det kallas för dubbelspalt Eller det double slit-experiment oh. Och det framhåller man Som ett bevis På att kvantfysiken Stämmer mm. För det är nämligen så här va Att när du skickar en foton Mot de här spalterna Så uppstår det ett interferensmönster På baksidan av Uh, de här spalterna och Det är lite svårt att förklara Men, men då, då ser man det som ett tecken På att den här fotonen Den kan befinna sig På två ställen samtidigt va mm. Den kan passera genom Båda de här spalterna mm. Samtidigt Och det är ju väldigt övernaturligt då va Det, det strider ju mot uh, mot logik och sunt förnuft och ja, rimlighet då va? Men eftersom det blir så här och eftersom ljuset är en partikel. Så är ju då det här den enda möjliga förklaringen då. Och så säger man också det att ja att ljuset är ju en partikel. Men ibland så beter det sig <coughs> som en våg då. Alltså den ja, här partiken, är det de... vågdualismen. Men vänta lite nu bara. Ja. Och, och det är ännu mer absurda och bizarra i det här. Det är ju det att när man börjar titta lite på det här med dubbelspalt experimentet och går lite längre tillbaka i tiden. Så användes ju du, alltså dubbel experimentet. Det var ju en bekräftelse på att ljuset är en vågrörelse genom ett medium. Det vill säga att det finns en eter. Och varför ansåg man det då? Jo, för att när man skickar ett ljus mot de här spalterna. Så uppstår det ett interferensmönster. Bakom dem. Och det kan man tänka sig att om du har en våg. Som slår mot en brygga. Där det finns lite mellanrum va. Då, då, då, blir, det ju en våg, då blir det ju flera vågor. Bakom bryggan va. Men de interfererar ju med varandra. Och skapar då. Mm. Eh, ett, ett interferensmönster va. Och det är ju exakt vad ljuset gör. Och därför. Så ansåg man ju att tidigare att dubbelspaltexperimentet var en, en av de sakerna som bekräftade att ljuset var en vågrörelse. Men nu har man vänt på det här i 180 grader då. Mm. Och så säger man att det är en bekräftelse på men ja, ljuset ja, på man Ja, man vände på sågarna helt fullt, fullständigt. Oh. Ja, verkligen. Men jag tänkte på det här med omikron också. Jag såg att du gjorde bra inlägg där Simon på din... Closed Forum om, om att på Amazon kunde man hitta ganska många böcker. Där det har väldigt tydligt sker därefter <laughs> att, att, att det hade annonserat. 22, 22 böcker kom ut eh, inom en vecka. Inom en vecka efter, en, inom en vecka efter att Omicron hade liksom blivit upptäckt då. Mm. Eller namnet Omikron har kommit fram Och det var ju World Health Organization Som kom upp med idén Av Omikron Inom en vecka så fanns det 22 Böcker Eller i alla fall papers Eller uh, Vad du kan kalla det På Amazon Så några kostade jättemycket Som du kunde lära allt Du ville veta om Omikron Så jag menar, vad är det för några människor som har skrivit de här 22 böckerna? Vad, vad, vad, vad har de, att, har, kan de skriva en bok om någonting som just uppstått en vecka tidigare? Mm. Vad, vad har de för information om hur mycket man, man vill så liksom tänka rationellt? Mm. Det, ja, det, får det, mig att, det får mig att tänka på uttrycket att bästa sättet att bli rik det är att kunna förutsäga framtiden. Och det enda mm. sättet att förutsäga framtiden det är att skapa den. Mm, mycket bra <laughs> Ja men jag, jag, jag menar att De här 22 böckerna 22 papers Eller uh, pamphlets De är, de är, de är böcker, Det är inte stora böcker Men du kan köpa dem På Amazon 22 olika uh, Med 22 olika authors uh, Som snackar om omikron Det är ju bara En annan insats Av The powers that be. det är de som har skrivit de här sakerna för att stödja ja, sen för att alla de här böckerna jag har läst abstracts av de här böckerna och de alla säger att ja men till slut så är det bästa solution att vaccinera sig mm. så att de här 22 böckerna avslutar sig alltid genom att säga ja men okej okay, om mikron har kommit men nu måste vi bygga vaccin. Så det är bara en part av mm, det, det the... propaganda. Det är lustigt med alla de här nya varianterna som kommer också. Det är för människor som säger, låt mig se om det finns böcker som säkrar om omikron. Mm. Då, då, hittar, då hittar gillen 22 böcker och läser den ena efter den andra. Och, och alla böckerna avslutas med att ja, men det, vi måste nu göra en bättre vaccin mot omikron. That's, that's thing. Mm. Det, det, det, det är inte riktiga böcker en gång. Men det var, det var ju roligt att, jag, jag, det var roligt att hitta dem. Det var någon som, som sände mig en, en, en länk till 15 böcker. Sen hittade jag att det var 22. 22, mm. Böcker, mm. Kom, kom, 22 mm. böcker kom ut inom en vecka efter Omicron var declared. <går> Nej men det är, ju, det är ju så Raffinerad propaganda fungerar också den, den Säger ju liksom inte Rakt ut hur saker Och ting är eller vad de vill att man ska Vad man ska komma fram till För slutsatt va Utan den målar ju upp en tavla Den målar ju upp en bild va Och sen ska du själv titta på det här Och mm. tänka själv va Och så ska du kunna se det att ja, Utifrån det här så ser jag ju att Detta stämmer och att Omikron är en faktisk Företeelse och att jag ska Nog gå och ta den här boosten då Utifrån den informationen som jag har Tillgång till va? Ja, just Så att det är it. väldigt skickligt det här med hur man Arbetar med propaganda, just det här Att, att man, man Säger oftast inte saker Rakt ut utan man Målar upp ett scenario Som ja. människor ska kunna Titta på och sen ska De själv komma fram till den slutsatsen man vill att de ska komma fram till då. Mm, ja. och det, det är lustigt att folk fortsätter att va vaccinera sig då för om det har uppstått en ny variant så, så borde ju inte läkemedelsindustrin ha kunnat producera ett vaccin som fungerar mot just den här varianten så att då är, och då är det fortfarande gamla varianten men folk verkar ju liksom tänka att ja men den skyddar säkert mot, mot allting allt möjligt. Så, <laughs> så, så, så. så som saker ligger till nu så är de mest vaccinerade nationerna har den högsta uh, surge av sick people. Jag menar, logiken är att det är vaccinerna som gör dem sjuka? Mm. Ja, men det betyder ju att vaccinerna fungerar, vet du? Nej, det betyder att vaccinerna gör det. Jo, men för, för propagandan så betyder det att vaccinerna fungerar. Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. <laughs> <laughs> Nej, men, hur, men är det är så jävla uppenbart. Det, det, och och vad, jag, vad jag sa länge sedan, två år sedan, när jag började så, så, så, så hittade jag då några små videor på Youtube som i Norditalien så hade de gjort en ny quadrivalent vaccin mot influenza 2019 före detta startade, före allt detta startade så hade de kommit fram, de, de sa nu ska vi vaccinera alla de gamla i Lombardia, alltså i Norditalien, runt i Milano. Och eh, sen såg jag några andra eh, Video som sa: Ja, vi har klarat att vaccinera nästan alla eh, norditalienarna, alla gamla i Norditalien. Okej. Okay? Med denna influensavaccin. Det var ju väl det var ju ett snack om covid på den tiden. Det var 2019, oktober 2019, före allt detta startade. Och så vad hände då i början av 2020? Enorma mängder av äldre dör. Det var ju de som hade fått influensavaccinen. Det är en mm. korrelation där, utan tvivl. Mm. Det, det, det är vaccinen som tog koll på människor. Mm. Jag menar, det, det är så uppenbart. Och när de började eh, spruta 12-åringar här, tre månader sedan. Så börjar det komma upp 12-åringar och 15-åringar och 16-åringar som, som dör. Jag menar, what more proof do you need? Det är vaccinen som tog koll på människor nu. Ja det, visst, vi... det, det är ju så. Jag menar, man ser ju lite trött. The, the, the cure is the disease. Och sen ser du det också nu att man kan ju se tecken på att de vill, de vill normalisera att barn <laughs> blir sjuka. Jag såg någon sån här... Reklam på en buss, jag tror det var i Storbritannien. Mm. Stort bara en sån här stor poster, liksom: Kids have strokes too. <laughs> okay. Och sen ja, men... ett, annat, ett annat exempel på det. Jag bara, eh, det, är, eh, det finns en, en Netflix-serie som heter The Good Doctor, och där är det en läkare då som är en autistisk kille, va? Han, han är typ i 19-årsåldern och han är autistisk men han är ju så smart då liksom, så att han får jobba på sjukhus och, och, och vara en läkare ändå. Va? Och det är ju också ett sätt att normalisera de drivor av autistiska barn som man har i eh, USA nu. Och jag, jag vet inte vad de där siffrorna är men det, det är ju fullständigt vansinnigt många för sig, för autistiska barn i USA mm. nu då. Mm. Absolut. Jättemånga. Det är ett sätt det här också att man normaliserar sjukdomen. Mm. Jag ville bara, jag vill bara se, Eftersom jag berättade detta om vad som hände i Italien i 2019, så vill jag börja berätta. Det var alltså en, en dam, hon ser ut som en häxa, som berättade att detta vaccinen är en, vaccin, en helt ny influensa-vaccin, quadrivalente. Quadriverentia betyder att den tar, den tar koll på fyra olika virus. Va? Och, och det säger hon alltså i en intervju i 2019. Så det var en helt ny anti-influensa. Det var före covid kom. Så jag menar att de, de kicked off this whole thing with an influenza vaccine Det är det han är. De, de they kicked off. This. Och det var klart att det, det var Människor som verkligen dog Så det var liksom en nummer en viss nummer av människor som dog För att de hade att influensa vaccinen Sen blev det ju mycket lättare nu Det är mycket lättare för dem nu att säga Ja, det är, det är varianter som, som gör Men det är det, varför, varför går det uppåt nu? Varför är det mer människor som är sjuka? För att de har tagit vaccinen Jag mm. menar, vad, vad, vad är fel med vad jag säger? Det är vacciner, ja, alltså, det är vacciner som, som gör människor sjuka. Ursäkta Simon, men jag måste faktiskt läsa lite <laughs> nyheter här. Det är ju faktiskt så här okay. att det har kommit en ny variant Förstår du? som heter eh, Omikron. Och då står det så här i nyheterna. Mm. Pfizer, tredje dosen neutraliserar Omikron. En tredje dosen av Pfizer-vaccin bedöms neutralisera omikronvarianten. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Pfizer VD kan behövas en tidigare fjärde dos. Omikronvarianten sprider osäkerhet i coronavärlden. Coronavärlden. Pfizer mm. <laughs> VD Alfred <laughs> Boris Borja säger att en fjärde dos vaccin kan behövas tidigare än väntat. Nej. Oh, uh -huh. yeah. Nej. Ja, eller som han Matti själv mm. som äh, kallas in till svensk tv för den här äh, som en oberoende expert Alltså är han äh, medägare till svenska vaccinfabriken tror jag det och säljer själv vaccin då. Så att det är så så fult det här att man framställer dem som oberoende experter när de har äh, om man gräver lite äh, väldigt starka ja, intressen. Ingen roll eller precis precis precis. Ja. precis. Vad med Wanderlein då? Mm. kvinnan i europeiska kommissionen en smak uh, ja var smak jag det är fullt av på toppen det är uh, in your face det behöver inte skjula det en gång för folk säger inte mm. Mm. vad tycker ni om den här nu skickar jag något till chatten här, vad tycker ni om den här samhällsinformationen do you believe the earth is flat står det Mm. Don't trust everything you read online. Get your vaccination information from public health authorities. Uh -huh. <laughs> Och det här är ju typiskt liksom propaganda exempel då. För jag menar den här flatjordskampanjen, den driver ju systemet själva då för att kunna visa hur dumma Människor är då i, I det här alternativa sfären då, För de kan ju till och med tro att jorden är platt va? Inte, och Sen så använder de detta då Som en halvgrupp Att argumentera emot då. Mm. Att på nätet finns det minst folk som tror att jorden är platt va? Så du ska inte tro på Det utan du Nej. ska få din Vaccinationsinformation från, från Hälsomyndigheterna va? Visste ni det vem som är Magdalena Andersson Det vill säga Sveriges Nuvarande statsministers man Nej, Wallenbergs chefsekonom, förstår ni. <laughs> oh, de har ju väldigt mycket i det här med pass och, och vacciner och så vidare. Då, så att, ja. Menar du att Sverige är korrupt? Mm. Uh, ja, det skulle kunna vara så. <laughs> Tyvärr är det så att vår så kallade media, inklusive alternativmedia- är ju genom korrupta dem också. Så att det får vi aldrig veta i så fall. Om det skulle vara så. Ja, men det det, det är som har vi... inga granskande organ kvar. Media granskar inte. Och domstolsväsendet granskar inte. När det hamnar på en tillräckligt stor höjd. Va? Utan Nej. de granskar ju saker och ting som sker lite längre ner. För att upprätthålla illusionen av lag och ordning. Mm. Själva verket så är det ju Sveriges rikes lag. Mm. Inte Sveriges fattigas lag. <laughs> var... Och det där med protester och så, så tänker jag vid demonstrationer och sånt. Jag saknar lite där det där att någon säger det som vi säger i våran podd. Att inget virus isoleras. Och ofta så är det ju så att man släpar dit några läkare som berättar det som du sa innan Patrik. Att... Ja, det fanns ett virus. Men det är inte så farligt nu och vi behöver inte vaccinera så mycket. Vad fur de för det. De Jag kan säga att medicin inte fungerar. De ja. håller det borta från folket. Precis. Ja. nej Men liksom, vi måste ju komma bort från det att lita på auktoriteter och läkare. För de är också en del av problemet i och med att de har gått en utbildning i det här korrupta systemet. Och... Det är ju inte ju då. Ja. De, de är inte en del av problemet. De är problemet. Mm. Ja. ja. 90, 90 idioter kallar vi det här, Ege. Ja. Jo, det är de, är så. Så. Problemet. de är problemet. Ja, jag har diskuterat med en inte doktor doktor i många veckor. Och han har försökt att säga, ja men uh, vaccinerna är det bästa vi kan ha. Hör ni mig mm. ja, ja, vi, vi det väl ja visst nej men det här med vacciner det är ju någonting som man har, har hjämtvetat mm. läkare och mm. folket med i flera decennier nu mm. och det har ju varit en, en förberedelse för det som sker nu liksom. och jag menar man har ju haft såna här eh, stora saker innan då. Jag menar, det, det, det största var väl liksom spanska sjukan då på början av 1900-talet sen var det polio och innan det på 1800-talet så var det ju smittkopper. Det var ju precis samma grej man körde där va. Och då lagstiftade man ju också om, om vacciner. Alltså det är, det är ju en del av historien som vi har inte fått höra då va. Men, men det var ju så här då att man vaccinerade stora grupper av människor mycket i England då. Och så märkte ju folk att de blev sjuka och deras barn blev sjuka av vaccinet då. Att det var det som, som gav smittkopper då. Mm. Så då blev det ju jättestora eh, demonstrationer. då. Men då hade de alltså infört lagstiftning om vacciner då. Man fick böta om man inte. Men mm. då måste vaccineras och sina barn vaccineras. Så det här ledde ju till den största demonstrationen i eh, Storbritanniens historia då, The, the Great Demonstration. Vill då det? Ja, men okej. Okay. Nu, nu, nu, nu kommer jag ihåg någonting som jag ville berätta för, för er förut. I Italien, för att, man har ju alltid undrat, många har undrat varför Italien är mest drabbat av detta. För att Italien har ju varit liksom väldigt drabbat av, av denna, lite mer än andra nationer. I Italien i 2004, 2005 var det kanske, ja, 10-15 år sedan. Så kom det fram att eh, Beatrice Lorenzin, som var häls hälsoministen på den tiden. Hon ville göra obligatoriskt tolv vacciner för barn i skolan. Och då var det jättestora demonstrationer i Italien. Så att, jag menar, Italien har trots allt, men människor som bor i Italien, de är conscious of their health men då är liksom de de älskar att äta mat och och tänka på deras hälsa och det var liksom det de triggered this triggered a huge demonstration um periods <coughs> ungefär i 2005 2006 ungefär det var det var ju då liksom sen kom ju sen kom den här den här swine flu men i alla fall ja, det var det var omkring den tiden så att Italien har varit väldigt emot obligatoriska vacciner det har, det har liksom det har varit demonstrationer många år tidigare och jag tror det är därför de har liksom siktat på Italien att liksom få Italien till att, att att uh, accept accept vaccins för att de, de var emot väldigt många människor var emot 12 vacciner 12 olika vacciner skulle vara obligatoriska för barn att gå i skolan och det, det blev då inte så att de var obligatoriska men om du om du inte ville ge vaccinen så fick du betala en viss summa pengar om du, var, om, om du var en förälder till en barn som inte som du sa jag, jag vet inte hur barn ska vaccina, vi dig fick du betala 500 euro eller någonting sånt. Mm. Mm. Vi har ju liknande här i Sverige. Erik Ottosson är väl från Moderaterna som varje år motionerar om obligatorisk vaccinering för barn. Och i den här motionen då så Förespråkar de också för så här åtgärder för ifall då föräldrar skulle neka att vaccinera sitt barn enligt en här åtgärdsplanen. Att man skulle dra in pengar och ja, göra livet ut för dem på olika sätt. Så det, ja, alltså det har... Jag menar, vad, what's the point? Att at göra en vaccin obligatorisk? Mm. Ja. Why, why, why, why, why, why? Det är inte mänskligt en gång. Att Och tänker sig? Vi tjar mm. <håll> Jag kommer upp med en pill. Du måste ta den där pillen. Det är red pill. You must take it. Annars så får du bli straffad med böter. Ja. Mm. ja. Är, hur, hur vanskligt är detta att förstå för folkmängden? att det är inte bra att man ska bli, man ska bli liksom forced att ta en, en spruta in i sin kropp? Jag, jag, jag, jag, om det är människor som lyssnar på den här podden som, som har tagit spruten så, jag menar, okej. Okay. Uh, det lovar inrummen om man har tagit fel och kan göra ont på dem. Ja, jag, jag, jag, jag hoppas att de förstår det, att vi inte... Vi, vi inte är, cyniska om detta. Det är att vi verkligen, we really care. Det är blivit manipulärt så att det är inte fullt förstå att man kan ta en fel av avgörelse. Det har förkänt oss nu. Ja, jag har ju ändrat mig en gång i tiden för länge sedan så borste jag tänderna och så var jag så himla lat så jag orkar inte gå till toaletten och spotta ut det så jag svalde det. Och det har jag lite svårt att ja. Jag tänker nu, fan, vad vilken tur jag måste ha haft som svaldall den där floran alltså. Men jag har ju klarat mig i alla fall eftersom jag har slutat med det där nu. Så att så kan det ju vara samma med, med vaccinerna. Att, äh, det är ju lite Så Det kan gå fel, men det kan också vara så att det inte händer någonting. Så att, och du, det kommer aldrig bli bättre av att ta flera av de här vaccinerna. Så att när man väl tar till den här kunskapen så är det bara att lägga av så fort som möjligt. Ja en, en, en, en liknelse kan man säga det är ju det att nu, nu så har vi hamnat i en situation då där, där uh, våra stater kräver att vi varje halvår eller vad det är att vi, vi går fram till ett bord va, med, med bullar. Säg att det ligger tio bullar här och så är en vet vi att en bulle är förgiftad eller vi misstänker det va. Mm. Men vi måste gå dit och äta en bulle uh, varje halvår då. För att ha kvar våra friheter och rättigheter som vi ju är födda med. Det är ett ultimatum. Som... Förlåt? Det, ultimatum, det, det, det är ett ultimatum. Ja, det är ju utpressning va? Det är ju liksom ja. fullständigt det är terror. Det är en mm. diktatur. Det är, det är ju helt här, politiskt. Ja, och, så, och, och jag menar situationen är ju verkligen sån för att som vi har påpekat många gånger... Eh, i den här podden så är det vetenskapliga läget kring eh, det här paradigmet då, som man vilar det här med vaccination på förståndet om Man har aldrig eh, vetenskapligt bekräftat att det existerar några smittsamma virus. Va? Det Hela den här eh, virologin mm. och immunologin det är pseudovetenskap. Det är, är, är fram så. Man, man, man, man, man, man bryter mot de mest grundläggande principerna inom vetenskap. och Det är, det det är kvacksalveri. Ja, det är Jag menar, Om man, om man säger att, att ett resultat i ett experiment ska, vara, ska bero på en viss sak. Och då måste man göra om experimentet utan att den saken är med i sammanhanget, då, va? Och om då experimentet ger samma resultat, ja men då kan man ju inte säga att den saken är orsaken till resultatet va? Men det är ju precis det man gör inom virologin då. För man, man utför ett experiment som man då kallar för virusisolation fast det har ingenting med isolation att göra. Nej. Och då har man en cellkultur och så tillsätter man vad man anser är infekterat material, då, virusinfekterat material. Och så konstaterar man att celler dör i den här cellkulturen. Men det man inte har gjort då, det är att kontrollera vad som händer om man, om man inte tillsätter infekterat material till den här cellkulturen. Och så gör man samma procedurer som man gör med cellkulturen då, även om man har tillsatt infekterat material och det är att man behandlar det med lite antibiotika och så låter man cellerna svälta. Mm. Och det var ju detta Stefan Lanka visade då 2016. Han demonstrerade detta. Han lät två oberoende akkrediterade laboratorier utföra ett sånt här kontrollexperiment. Och han visade att kontrollexperimentet gav samma resultat som det man hävdade beror på virus då. Ja det var mest länge han bevisste i ett det tillfället. Ja, det var mässlingviruset. Han, ja. han utförde detta. Men sen är det också så att det spelar ju egentligen inte så stor roll vad Lankas experiment visade då. Va? Jag menar, han motbevisar ju direkt uh, att, att virusisolationen av mässlingviruset var korrekt. då va? Det noller rollen viruset. Ja. Ja, för, mm. alltså, ända, tills de har gjort de här kontrollexperimenten och kunnat visa upp ett annat resultat än det Stefan Lanka uh, fick Fiktover, så är ju alla virusisolationer. De stämmer inte, de är obekräftade. Det är omedvetet motsatt. Ja. Man, man kan inte vetenskapligt hävda att det finns några virus. Några smittsamma, sjukdomsskapande virus i alla fall, om vi ska uttrycka oss då. Va, för att det säger man också, ja, men det finns ju bilder på virus. Ja, det Nä. finns små prickar på foton. Men man har aldrig visat att de har de egenskaper- som man hävdar- att virus har. Det finns ingen bevis för varken bakteriell- eller virussmitta äh, i det hele tatt. Nej, det, det, precis. Det, det är en teori. Det finns bild ja, det bilder på jultomten, va? Det finns massa fina ja. julfilmer- där jultomten flyger omkring- i en släde. Tom Men fem, det betyder ja. inte att han gör det i verkligheten. Nej, det är <laughs> fiktion. Ja. Nej, det är, sant. det är Och jag menar, bara för att inte jag- kan förklara för dig- vem som har lagt julklappar under granen så bevisar inte det att jultomten finns. No. Är ni med där va? För det är ju det man får höra också. Ja men vad blir vi sjuka av, då? Jag inte vet jag. Men jag vet att vi aldrig har bekräftat att det finns några virus. Kanske någon av de 30 000 giftiga så. kemikalier som är i samfunnet runt oss överallt. Nej, jag, jag, jag är lite, jag blir lite så här för att nu får fan <skratt> människor vakna upp, Nu alltså. de får fan få in det här i huvudet nu. Nu, nu, nu räcker det. Mm. Absolut. <skratt> mm. Ja, jag är helt, helt, helt enig. Mm. Det här, det här utsätter oss alla för. Nu, nu, räcker det. Ja. nu räcker det. Ja, nu räcker det. Mm. Enough, <skratt> enough already. Mm. Det är, det är några människor som har sent ut request FOIA request Hur kan Freedom, av, det där, man? Freedom of Information Acts Till yes. 170 olika Är det uppe i 170 nu? Ja det ja. finns ja. sånt Bekräftad äh, De frågar har ni isolerat virus Någon alls virus Inte bara covid har ni och de, svararna är alltid nej, vi har inga, we don't have any material to, to answer your request. Alltså det de har aldrig blivit, ingen virus har aldrig någonsin blivit isolerad. Absolut. Och för mm. våra lyssnare så kan jag medleva att både Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet har fått den här frågan också och ombeds att svara den enligt offentlighetsprincipen och Folkhälsomyndigheten svarade nej det har vi inte mm. och Karolinska institutet de svarade God dag yxskaft kan man säga för att de, de svarade så här att den litteratursökning som du frågar efter här den, den kan inte vi utföra för vi utför inte litteratursökning åt allmänheten det var han John Blade som ställer den här frågan och då försökte han förtydliga mm. lite då att men jag var ja, inte ute efter en litteratursökning jag ville bara få svar mm. på frågan om ni har några eh, om ni känner till några studier eller mm. belägg som visar mm. att virus har isolerats Ja, Nej. vi får bygga den här frågan vidare till vår bibliotekarie så får jag svara på att man kan göra en litteratursökning åt er, så att det var ju verkligen ja. det här dag yxkaft svaret då för de... de de vill ju inte svara på den här frågan då. <laughs> Nej, de vill inte svara på frågan. Det blir precis samma som... Menar, alla de här människorna som, som ringer upp människor och... Nej, jag, jag avfärder. Jag kan inte svara på frågan. Ja. Du, må, du får prata med den andra. Ja? Så, ja. Får, de håller på så här. Det är sånt du får Och det kan med. jag ju säga Ja, precis. Får jag får prata så med den översta ja. människor. Ja. Mm. Kan jag säga något? Mm. Det, det, det är lite fördröjning, så alltså, vi pratar lätt i mun på varandra. Så. Jo, jag vill också bara säga det att om det är några eh, sura jurister eller upprörda jurister som lyssnar på det här programmet så jag vet att det finns ganska många jurister nu i Sverige som börjar tycka att nej, nu, nu går det för långt här. Va? För att jag menar, det har varit en, mm. en debattartikel där ganska många jurister har givit på kring det här med vaccinpass då. För de är ju faktiskt eh, grundlagsvidriga. Och inför eh, apartheid mm. eh, i Sverige. Och det mm. har man ju även gjort i andra länder, då, som i Italien. Och där har man gått ännu längre nu då. Va? Mm. Men jag, jag vill bara säga det att ett, det, egentligen det viktigaste, den viktigaste rättsprocessen som jag ser man skulle kunna driva nu. Det är ju den här frågan om virus. Mm. Och det är de ju ganska rädda för tror jag, eh, nätverket, För nice. att de har ju plockat fram den här Victor Fjolmichel vad han heter. Och ja, han, han, det, han ska ju processa, han ska ju ha en ny nynberg igång eller vad det är, la la la. Men han pratar ju ingenting om att virus aldrig har isolerats. Den frågan ja. är han ju fullständigt blind för. Mm. Nej, men han, han är ju, det är ju en, en, ganska talande då. En ja. perfekt exempel av controlled position. Perfekt. Yes. Mm. Ja. En perfekt exempel. Uh, precis som uh, Architects and Engineers for Truth Ja, yeah. det är 1911. exakt mönster. Ja. Architects and Engineers for 9-11 Truth de, de, de, de, de, sa, de sa att de var 2000 uh, arkitekter och sin, and, uh, engineers som skulle nå, få fram sanningen av 9-11. Och de sitter där hela tiden och bara pratar, pratar, pratar, pratar. Rainer Follmisch är ju precis samma sak. Inget fel. Precis samma sak. Mm. Ja visst. Rainer formish. sätter upp en, en stor ah, Oh, we are going to do, do uh, Nuremberg trial number two. Och så är alla människor glada att det finns någon som gör detta. Mm. Ja, ah, det finns no oh, det finns människor som, som gör detta. Så tänker jag göra det Jag gör ingenting, jag kan inte göra någonting. De här måste ju göra mycket bättre än mig, va? Så de. de för alla deras psyops har de en jättestor organisation. Det viktigaste kanske är att göra fake truthers. De har, de har deras, de, de, de, de, de, de, create fake truthers. För att det, de, är, det, de, det är helt logiskt att de ska göra det. Ja. Så att vi ska liksom titta på dem. Åh, titta, titta, de håller på att få fram precis vad jag vill. Åh, låt oss hoppas att de klarar detta. Ha? Och så sitter vi här som idioter och tittar på the trials number 2 kommer ordet så. Så men inte komeddio gol It's not going go, it's not going anywhere. Not going nej, anywhere. det out inte, inte. Det har inte hänt så mycket kring 9/11 där va med processarna kring det Och Nej, jag vet nej. Nej, är mm. konstigt. Nej. Nej, men det är ju det. Alltså det är ju jag har sagt många gånger på den här podden att förstår man 9/11 fullt ut liksom. Hur att, att det var ett Rent mediebedrägeri Och allt det här kontrollerade motståndet det det Alltså fattar man den här operationen då, då, då ser man ju liksom Hur de här andra operationerna Fungerar också då Inklusive koron Hur, ja, hur, hur de operas det, Hur, hur, hur, hur. de operas ja. Kringen mot terror Var det 19 år Och så kom covid-19 Ja. Jag bara menar Att, att vad jag har gjort liksom I de här åren, 15 år Jag har, jag har försökt liksom att, att säga Hej, hey, look Look what's, what's going on Människor som driver den här världen uh, Lurar oss mm. Och uh, Jag tror jag har Bevisat att det är sant Nu, Men. Uh, Inget, ingen, ingen kan säga att jag är bara en konspirationsteoretiker. Jag är eh, någon som har liksom sagt. Vänta lite. De som regerar är lite fiffiga. Mm? jag man kan välja om där. Ja. Ja. Och, och jag, jag tror att jag menar att alla människor ska kunna förstå detta väldigt lätt. Mm. Men det verkar inte vara så. Det verkar som att människor har problem att förstå hur de har blivit lurade. De har ingen kognitiv verktyg till att analysera något som helst det problemet. Nej, men Det de har ju också att göra med det här att, att... Det faktiskt är en, en, en sekt som samhället är va? Jag menar hur fungerar en sekt liksom? Jo men människa, alltså de i sekten är hjärntvättare då va? Ja. Och de har uh, större delen av sina liv eller väldigt hårt indoktrinerats att, att acceptera vissa dogmer som sanna. Ja. Och det är ju det också som gör att sektledaren känner sig trygg va? Att människorna de, de tror att de här dogmerna är sanna fast de kan ju egentligen inte eh, med sitt eget förnuft resonera sig fram till att det faktiskt stämmer. För jag vet ju att det inte stämmer va? Och det är, är ju ja, ett sätt att liksom hålla sig trygg som ledare i sekten då att man vet det, att så länge alla människor accepterar de här lögnerna så, så är det lugnt va? Men eh, om det börjar ploppa upp människor i sekten som, som ser igenom de här dogmerna och kan se att de är falska, va? Då, är det ju, då måste man ju hitta på någonting. Då måste man ju eh, motverka det de här människorna säger på olika sätt då, med propaganda och, och kontrollerat motstånd och, och så vidare. Då. Och det är ju det som allt det här handlar om. Eh, Architekt från 9-11 och, och, och Rainer Fulmisch och mm. Flatta och, så sa och att det, allt det här. Liksom. Det var så som sa det enaste motstånd är kontrollert men enaste motstånd är kontrollert motstånd. Mm. Det, det är inte något nytt. Du, du skapar en kontrollert motstånd för du sätter igång hela operationen. Den är, den är klappet och klar. Nej men alltså kontrollerade är opposition är så stor som vi inte ens kan kan kan, kan uh, fatta uh, det är en enorm enorm uh, det är en um, en army av som som som, som som som vi vi, vi gärna tittar på mm. uh. så så det, det det är verkligen det, det största problemet är faktiskt de control the control of position. För det är så många man är människor som tänker lite grann. Precis, mm. men jag tänker där en fråga till er, hur många av dem tror ni är betalda direkt av nätverket och hur många kontrollerar sig själva om man tänker alternativ med det i Sverige så... Så får man ju prästöd om man uppfyller vetenskaplig konsensus i sina artiklar. Mm. Och, då, mm. ja, och, och då, mm. då kanske man kontrollerar sig själva på ett sätt. Men man inte får en direkt betalningscheck från, från nätverket. Men det, ja, hur tror ni fördelningen där emellan att man kontrollerar sig själv? Det kan vara kompromiss då. Det tränger inte pengar i bilden. Det är något du har på folk och då följer det order. Mm. Det är att är ja, att man är med i någon frimurarorden frimurar också då. Att man ja, får göra ett uppdrag åt orden. Och, och som jag läste mm. upp i något tidigare avsnitt här, den här eden som man får svära då. Att man ska vara eh, trogen till frimurarorden även om man eh, har en egen uppfattning absolut. som är däremot. Absolut. Ja. Jag vill, bara, jag vill bara säga att architects and engineers for truth of 9-11, de har en enorm budget, budget. De har haft i Amerika, on the freeways, enorma plakater, vad heter det på svenska, alltså enorma... Affischer. Affisher. Ja. Mm. Go, go to Outtakes Engineers for Truth and, and, and, and learn the truth for 9-11. Det I mean, uh, kostar jävligt många pengar. Huh? Ja, de körde i till en reklam på Times Square såg jag en gång. Architects. <laughs> ja, I, mean, uh, yeah, I mean, what the fuck? Kan jag göra detta? Nej, of course not. Kan du göra detta på kan vi ah. göra en sån kampanj? Nej! De gör det för att de ska få till sig de som tror att det är lite konstigt med, med att de motorerna föll ner för att det var två flygplan som kraschade. Mm. Så, så de måste ha liksom en, en, en jättestor budget för att det de, de är de värsta. I control är den värsta parten av allt detta. Mm. och det är de kontroll och opposition överallt det är också i covid nu ja? Ja, absolut, mm. massor ja, och om man inte förstår hur den här dynamiken fungerar att de de ljuger de ljuger de, de, de sender send lot, lots of lies det var no som this... operation trust i Sovjetunionen, på 20-talet det <laughs> är inte nytt right and these lies have to be um, um, confronted by another set of lies det är liksom två grupper av av lögner som som som som gör att vi det det med två lögner Exakt va, det är liksom bedragarens främsta trick, eller om man ska uttrycka det, är, det är att låta två lögner slåss med varandra. Jag såg, jag såg en, en, en, en film en gång om som var från en, en amerikansk debatt någon tid i Kennedy-mordet och där var det så tydligt va, för där hade du två stycken som satt och grälade. Och den ena, han sa ju det här med att Oswald hade skjutit kennedy Mm. Mm. Bakifrån Och mm. den andra sa att nej men det är omöjligt Det går inte att träffa på det avståndet Utan han blir minst han skjuten framifrån Av skyttar på en kuller och, och så satt de och grälar om det här Och då blir folk bara liksom Ja ah, det kan vara det, det kan vara... Så kan man välja någonting av de sakerna då Men båda är en lögn då för att kennedy Ja, precis. För att alltså tycker på att Kennedy-mordet var en och... filminspelning då rent igenom att, att Kennedy han, han försvann ju bara från strålkastarljuset liksom och så körde mm. de den här filmen som kanske Stanley Kubrick hade gjort eller jag vet inte vem då. Men... Det skulle ha varit, det skulle ha varit 30, 33 olika. Årliga... Människor som hade filmat precis stunden när han blev sjuk. Jag vet tror Det är det. Det. <laughs> mm. det, är, det är liksom jag tycker att det belyser så bra den här dialektiken. Liksom, att man låter två lögner slåss mot varandra hela tiden. Va? Ja, men det går ju samma sak som. När du, när du på Clues började dra ner brallorna på NASA och visade att nej, det är inte bara månlandningarna som man kan ifrågasätta utan det är, finns väldigt eh, goda belägg och ifrågasätta även rymdfärjan för att de har mm. kört samma film, mm. fra, samma launchfilm i 30 år liksom. Mm. Mm. Så till lite då. Ja, och då drog ju det här med plattjord igång med dunder och brak. Och sen så var det en massa plattjordare på Youtube som satt och kritiserade NASA yes. och rymdstationen och allt det här. då. Va? This is, this is och då blir det ju this. lätt för människor att avfärda mm. det där. Det är ju liksom en liten annan teknik kan man säga. Då, men då blir det ju lätt för människor att avfärda det för att man fattar ju att jorden inte är platt va. Mm. Och de här människorna som kritiserar NASA de säger att jorden är platt också. Så att då kan jag avfärda allt som bara trams liksom. Det är dumma människor. Det är en, exakt, det, det, det är en exakt. god strategi det, det Ja, varit. det är väldigt smart, eh, vä väldigt smart, väldigt smart, mycket mm. smart. De säger att eh, de, som, de människorna som säger att jorden är platt, det är de samma människorna som säger att NASA är fake. Så då kan man avfärda det. Eller Covid. Mm. Mm. Mm. Mm. Men, men NASA har ju aldrig varit uppe i rymden. Nej. Mm. Men en, en sak som jag har sett också angående här med plattjor det är lite intressant för att det, det kom ju igång eh, rejält under slutspå 1800-talet mm. eh, och då var ju eh, helgecentrismen ifrågasatt va? Mm. Eh, för man klart, började observera det. mer man, <clears throat> man liksom, och det, det var ju det här med Marx som mål i experimentet och alla de här grejerna mm. då va? Och då tror jag faktiskt också att det var, det var någonting som man drog igång då för att skapa förvirring kring det här då va? så kan man säga att ja de, de här människorna som ifrågasätter men liksom de tror jag att gjorde ni platt liksom, så de behöver inte bryr om liksom de är dumma. Och sen läste jag, jag läste en himla intressant artikel om att han vad heter han Alfred Wallace som ju var den som kanske låg mer bakom evolutionsläraren än vad Darwin gjorde då. Han var ju inblandad i någon sån här plattjordsdebanking för att det var någon sån här plattjordare som hade utlyst någon tävling eh, att en, någon som kunde visa att jorden faktiskt var krökt skulle få en belöning då och då antog Wallace den här utmaningen och sen så gjorde han ett experiment via vid en lång kanal han satte ett märke på en viss höjd över vattenytan och sen så några kilometer längre bort så satte han en pinne på samma höjd över vattenytan mm. och sen visar ju då att, att den här pinnen när man tittar på det i teleskop va, så hamnar ju den pinnen ovanför det här märket i en bro några kilometer bort va. Och då har man ju bekräftat jordens krökning. Men det, det kunde ju inte den här eh, plattjorden. Det var ju han som var den här synonymen parallax också. Om mm. du vet vad <laughs> men, men han Men eh, han bestred detta. Och eh, domstolen eh, krävde inte att han betalade ut några pengar. Och sen så han på att trakassera Wallace också. Och skrev hotbrev till hans fru och grejer. Så det var en ganska tråkig historia då va. Men det gör ju så här för att skapa liksom så mycket eh, buller och bång kring någonting som är dumt. Så att inte folk ska se vad det egentliga problemet är då va. I, i, och, och, och, och på den tiden så tror jag det var mycket det här med heliocentrismen då. Så det är väldigt skickligt som de hanterar. Mycket skickligt. Mm. Jag, jag har sett att jorden är, är rund. Jag har sett det med mina egna ögon. Faktiskt. Men ja, det finns ju inga mm. eh, observationer eller experiment man kan göra som motbevisar det väldigt rimliga antagandet. Som Nej, alltså man tusentals kan... Tusentals år att jorden är en roterande svär. Eller inte roterande, det har ju varit... Mm. I man kan se, man kan se att, att jorden är rund för att om man är uppe i en, en, en väldigt ganska stor höjd uh, över havet så kan man, och, och, om man har framför sig en, en rak uh, linje, alltså till exempel en, uh, vad kallar man den på svenska? En... Uh, en eh, räcke. Ett räcke, ja. Ett ja. som är lite rakt. Så kan man se att, att, att horisonten av havet du har en, en vy av havet, från långt uppifrån så kan du se att havet är, är högre i mitten än, än på en sidorna mm. Så, så det, du kan se den lilla, lilla lilla lilla, väldigt, väldigt, väldigt liten um, um, curvature. Mm. Man kan se den. Man kan se den med, med egna ögon. Ja, du skrev ju en, en jättebra artikel här uh, om sistens på också om det här med att man faktiskt kan se på foton också. Så kan man ju se kurvaturen krökningen F fot foton måste vara, man måste ju vara väldigt uppmärksam när man gör ett foton det viktigaste är att se det med sina egna ögon alltså jag bjuder in vem som helst att komma med mig till Sicilien eller Sardinien där jag, jag vet att det finns platser där man kan Jaha. man kan ha ett räcke rakt framför och uh, horisonten bakom. Och då ser man horisonten av, av havet som är lite högre i mitten. Det, det man kan se. Man kan se det kurvet i Man kan mm. se det. Uh, there's no question about it. Jag kommer ihåg att uh, när jag var med Max i Sardinien. Så han var på den tiden lite grann... Han ville tro på Fratern. Men han sa, nej, I'm not going to kneel down to look at your thing. <laughs> han vägrade att, att huka sig för att se denna här saken som jag såg. Jag menar, så är det människor ibland. Att de vägrar att titta på det ev evidens i deras egna ögon. Ja, men du vet väl det, Simon, att, att kyrkans män vägrade ju att titta i Galileos teleskop också, va? Den mm. historien har du väl mm. hört? Mm. Mm. <laughs> exakt, precis. Precis, <laughs> exakt. Exakt samma sak. Kyrkan mm. vägrade, vi titta i det teleskopet. Och, och, och, och min vän Max vägrade att titta på The, the Coverture Earth. Mm. Mm. men det som är så lustigt med det här också då, det är ju det att Ja, men det Galileo kunde visa det var ju att Venus och Merkurius rör sig runt solen. Mm. Och han kunde visa att Jupiters månar rör sig runt Jupiter. Mm. Men här visade ju aldrig att solen eller att jorden eller att, ja, att jorden rör sig runt solen. nej Det kunde han ju aldrig demonstrera då. Nej, han har det... ju fortfarande inte kunnat demonstrera och det är ju nej. fullständigt geometriskt och logiskt orimligt att det skulle vara så. Men det har man ju lyckats etablera då i, i, med den här propagandan. Dels med den här historien om Galileo och att kyrkan vägrar att hitta hans teleskop och sen så har vi Newton och så Det är lite skakigt där på 1800-talet men då lyckades man hålla saker på plats med, med plattjords uh, uh, uh, hysteri. Mm. Och sen så lyckades man ju lägga locket på väldigt skickligt då, eh, på 1900-talet med NASA. För att om vi flyger omkring i rymden då måste vi väl veta hur solsystemet ser ut va? Ja visst. Ja. Det är ja, väldigt smart det också. Ja, ja visst. Ja, vad säger ni? Ska vi börja avsluta eh, snart också? Ja visst. Ja, ja mm. Ska vi gör det. Mm. Har, har ni något avslutande ni vill skicka med till lyssnarna innan du säger hej då? då? Jag tycker det är dags att alla lyssnare tar och lyssnar igenom alla de här programmen och eh, sätter upp de här hypoteserna eller frågar sig de frågorna vi frågar oss och sen försöker att eh, slå hål på dem motbevisa dem ordentligt och mm. eh, ja, och det är viktigt att man gör nu, Att det är viktigt att vi börjar fatta hur den här världen faktiskt fungerar och det är också så att för att man ska kunna handla ändamålsenligt i sitt eget och de, så att säga, sin grupps intresse, va? så måste man ha en korrekt förståelse av verkligheten. Man måste ha en korrekt verklighetsbild, annars kan man inte göra det. Och det har inte människor idag. Det har ni inte idag. Och då har ni ett väldigt stort och akut problem. Mm. Det vill jag säga idag. Ja, jag, vill bara, jag, vill bara, jag vill bara avsluta med att ingen Ingen människa ska, ska vaccinera deras egna barn. Det är det viktigaste som jag tänker på nu. Alltså inte låt era barn vaccineras. Det är, det är vad jag har att säga just nu. Då handlar det inte i ett eget och era närmaste intresse. Nej. Mm. Sånt, det är något väldigt fel. Ja. Ja, vill, du skicka, vill du skicka med något Jan erik Nej, jag tror det. Det har grejt. Jag har suttit i uppsäcken ganska bra. <laughs> ja, men det har varit ett kul avsnitt att göra. Och vi får Absolut. se. Säga mm. hej då till lyssnarna här och på återhör. Ja, ja, Hejdå. I will come Quite to take Task, 'Cause I don't wanna wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lies and lie. That's why I will not comply. Since back last March, I've had an aching, breaking heart like old Billy Ray Cyrus. Catching a case of the blues from the news Around this damn coronavirus Now they're telling us we gotta keep our chin diapers up Even if we got the shot in the arm But Nobody's talking about exercise Or eating food that's fresh grown from the farm That's why I will not comply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 The silence right now So if you tend to agree And you're pissed off like me Stand your ass up and scream it out loud Saying I will not comply Quit trying to take me to task Cause I don't wanna wear a mask Or take a vaccine that could maybe make me die Take evidence to pack that crap up All they do is feed us life You lie, that's why I För att konspirationen framgångsrikt ska kunna manipulera oss så krävs å ena sidan att du vet så mycket som möjligt om manipulation, medan vi å andra sidan ska veta så lite som möjligt. Ifall vi vet lika mycket som det gör, då kommer vi känna igen och förstå deras försök på manipulation, vilket gör att vi inte faller för den. Ifall vi inte har kunskap och inte förstår hur manipulationen fungerar så kommer vi inte heller att känna igen den och då falla offer för den. Konspirationens makt baseras således på ett kunskapsövertag vad gäller hur vi och vårt medvetande fungerar, samt nyttjande av detta kunskapsövertag för att manipulera vårt medvetande och våra tankebanor på så sätt att vi okritiskt spelar med i deras agenda. Det har genom årtusenden legat i den dominerande maktstrukturens intresse att beröva folket kunskapen om den själva, om medvetandet och sinnet och därigenom utöka kunskapsövertaget. Upprepade gånger har böcker förbjudits och bränts på bål. Vi som lever idag, vi har alla fötts in i och vuxit upp i ett samhälle, i en kultur och institutioner som är berövade på kunskapen om det mänskliga medvetandet. Redan vid födseln ärver vi årtusenden av ackumulerad manipulation i form av vår kultur och våra institutioner. Kunskap är makt, och det är just kontroll av kunskap och information som är grunden för skuggregeringens makt. Deras mål och medel är att vi ska uppfatta världen på ett sätt som gör att vi beter oss så som det önskar. Våra önskar är inte i vårt bästa intresse. Det vill alltså att vi ska bete oss på ett sätt som inte är i vårt bästa intresse. För att vi ska bete oss på ett sätt som inte är i vårt eget bästa intresse så måste vi ha fel. Vår uppfattning om hur saker och ting förhåller sig måste vara inkorrekt. Målet för manipulationen är att ge oss en inkorrekt föreställning som resulterar i att vi beter oss på ett sätt som vi tror är i vårt intresse fast det egentligen är i konspirationens intresse. Ett exempel är föreställningen att politiker arbetar i vårt intresse och att media kritiskt granskar deras arbete. Den föreställningen formar mycket av vårt beteende. Verkligheten är däremot att både politiken samt media är hierarkier vars toppar kontrolleras av en skuggregering som inte vill vårt bästa. Vi har en felaktig föreställning som gör att vi politiskt agerar på ett sätt som inte gynnar oss. Ett annat exempel är föreställningen att lagen är moralen, det vill säga att det som är lagligt är moraliskt och det som är olagligt är omoraliskt. Även fast många på ett intellektuellt plan förstår att det inte alltid är fallet så är kulturen byggd kring antagandet att moralen är lagen och det flesta bär även den föreställningen intuitivt. Den föreställningen gör sedan bland annat att vi inte reflekterar kring vad moral är och hur man lever ett moraliskt liv vad vi har för ansvar och så vidare utan vi tänker att så länge man lyder lagen så lever man moraliskt korrekt. En grundläggande aspekt av konspirationens kontroll över oss är som sagt att kontrollera informationen och kunskapen så att vår föreställning inte överensstämmer med verkligheten på ett sådant sätt att det vi tror gynnar oss faktiskt gynnar konspirationen. Vi kan se den aspekten som undanhållande av sanningen och skapande av illusioner. En annan aspekt... Och den viktigaste aspekten när det kommer till manipulation är att få oss att inte vilja se eller söka sanningen. Så ena sidan av myntet är att gömma sanningen. Den andra sidan är att få oss att gömma oss från sanningen. Och detta görs med hjälp av rädsla. Manipulationen av vårt medvetande går till stor del ut på att skapa så mycket rädsla som möjligt. När vi är rädda så tappar vi kognitiv förmåga vi tappar empati och vi tappar energi. Rädsla gör oss små. Om det är en rädsla som vi själva inte har kontroll över, som till exempel terrorism eller kriminalitet, då vill vi ha en större makt eller en auktoritet som beskyddar oss. När vi har en rädsla som vi inte kan lösa, då blir vi emotionellt fästa vid en auktoritet som hanterar hotet bakom den rädslan. Den auktoriteten blir vår beskyddare. Och vi får en positiv fördom, det vill säga vi dömer på förhand att informationen som beskyddaren ger är positiv, eller sanningen. Om informationen som den beskyddande auktoriteten ger, om den informationen går emot vårt eget förnuft, då har vi två val. Att misstro beskyddaren eller att misstro vårt eget förnuft. Beskyddaren är en trygghet. Att misstro den genererar rädsla. Att tänka att man själv saknar kunskap och information är både realistiskt och tryggt. Det är säkrare att misstro det egna förnuftet än auktoriteten. När vi är rädda, när vi upplever ett hot, så lägger vi instinktivt vår tillit hos beskyddaren, hos den som lättar vår rädsla, och vi accepterar att beskyddaren vet bättre. När beskyddaren sen kommer med information som går mot vårt eget förnuft så tappar vi tilltro till vårt eget förnuft vilket gör att vi med tiden slutar tänka kritiskt. Och just kritik av auktoriteten blir då något som hotar att rubba den trygghet som vi finner hos auktoriteten. Kritik av auktoriteten är associerat med rädsla och något som vi instinktivt inte vill ska vara sant. Vi får en negativ fördom till information som kritiserar auktoriteten och vi undviker den eller granskar den letandes efter anledningar att förkasta den. Genom att skapa en föreställning om ett hot som individen själv inte kan hantera och sedan ta på sig att hantera det hotet på så vis får konspirationen oss att emotionellt fästa oss vid auktoriteten. Kriget mot vårt medvetande består till stor del av att skapa så mycket rädsla som möjligt. För varje rädsla är en anledning att förlita sig till auktoriteten. Krig är ett bra exempel på detta. Det ligger aldrig någonsin i invånarnas intresse att krig ska uppstå. Vanliga människor vill inte vara i krig med varandra, utan det vill generellt sett ha det trevligt att vara sams. Manipulativa makthavare däremot... Det vill ha krig, för krig betyder att det finns en fiende. Det finns ett hot som individen ensam inte kan avvärja, utan ett hot som betyder att individen behöver auktoriteten. När det finns en beväpnad fiende på andra sidan gränsen så blir hierarkibygget så otroligt mycket enklare. Inget förenar kungadömet eller nationen och får medborgarna att rätta in sig i hierarkier. Så som en fientlig granne på andra sidan gränsen. Krig ligger aldrig i invånarnas intresse. Ändå är våra historieböcker fulla av krig, och det är inte helt otänkbart att stor del av dessa krig i primärt syfte handlat om att skapa rädsla för att genom rädsla bygga hierarkier samt sprida en kultur och institutioner som möjliggör hierarkibygge. Vi ska avslutningsvis ta och kolla på en grundläggande teknik för massmanipulation som kommer att få många olika namn, bland annat Problem Reaction Solution, Chaos Sorcery och The Hegelian Dialect. Inom frimureriet så sägs denna teknik gå under namnet Ordo ab chaos, vilket står skrivet på emblemet för den 33 graden inom den skotska riten. Ordo ab chaos betyder ordning ur kaos. Det här är en teknik för manipulation för att få till förändringar som folket är emot. Ordning ur kaos går ut på att skapa ett kaos vilket medför en rädsla. Det här kaoset ska sedan tolkas på ett sådant sätt att den förändring som man vill få igenom blir lösningen på kaoset eller rädslan. Så man har en förändring man vill få till och man skapar ett passande problem på vilket förändringen är lösningen. Låt oss säga att konspirationen vill öka övervakningen i USA, begränsa folks friheter och rättigheter samt invadera Afghanistan. Det här vill dock inte den amerikanska befolkningen. Så man skapar då ett kaos som består av att tre skyskrapo faller samt att pentagon skadas. Man tolkar det här kaoset som ett resultat av islamistisk terrorism orkestrerat från en grotta i Afghanistan- man skapar en rädsla för terrorism och för att lösa den rädslan, för att skapa ordning ur kaoset, så ökar man övervakningen, begränsar fri- och rättigheter, samt invaderar Afghanistan. Problem, reaktion, lösning. Ordning ur kaos. Mottot för den 33 graden inom frimureriet.